Bon, boa tarde a, a todas e todos. Eh, benvindas á presentación de Marxismo para armar a crítica galega de, do compañeiro Mauricio Castro, un libro editado por Tempo Galiza en colaboración con República.gal que sae justamente do prelo nun momento histórico pois particularmente, como todas e todos sabedes, convulso. Vivemos unha etapa marcada pola crise estructural do capitalismo, máis unha máis, polo avanzo da extrema dereita e por unha crecente inestabilidade global. Neste contexto, recuperarmos ferramentas teóricas sólidas non é un luxo intelectual, mas unha necesidade política. O autor, Mauricio Castro, nascido en Ferrol en 1970, en actualidade docente de portugués na Escola Oficial de Idiomas, é un militante de longa trasectoria no movimento reintegracionista e na esquerda independentista galega, con o cual, pois, teño o placer de ter partillado moitas trincheiras. Como sabedes, ten participado en diversos eh, proxectos de defensa da lingua e da cultura galega, como, por exemplo, pois Artabria. Eh, e ten desenvolvido pois un importante traballo constante de divulgación política e cultural. Hoxe contamos tamén con a presenza do xornalista galego Daniel Seixo, ligado ao ámbito da contrainformazón e do xornalismo militante. Seixo é sociólogo, é labrego galego, e combina, pois, o traballo no campo coa análise da realidade social sempre cun enfoque crítico e ligado á vida das clases populares é membro da rede de intelectuais artistas e movimentos sociais en defensa da humanidade e definese, sobre todo, como antiimperialista defendendo a soberanía dos povos e opoñéndose ás formas de dominación global Oxe eh, fación unha brincadeira nun grupo de, de Telegram que estamos aí, bueno o que chamamos o comando trasancos. Así que, pois a licenza de citar unha das máis conhecidas eh, frases de, de Mars, ou outro, Groucho, damase cabaleiros, estos son os meus principios, se non gostan, teño outros. Unha frase xenial, irónica, que retrata a perfeizón o oportunismo e a flexibilidades en límites de quen adapta as súas ideas ás circunstancias. E, de algún modo, Esa lógica non está tan longe do que vemos hoxe no discurso político dominante. Principios que mudan segundo a conveniencia, discursos que se asustan ao marketing eleitoral, ideoloxías cada vez máis líquidas. Frente a iso, o marxismo, o de decal, que propón un sustamento contrario. Non é un catálogo, de, un catálogo de frases feitas, nen unha doutrina ríxida, mas un método para comprender a realidade con rigor identificando as súas contradizóns e as súas leis de funcionamento non se trata de ter outros principios mas de analisar por que mudan as condicións materiais e que consecuencias iso ten e aquí chegamos unha das ideas centrais tanto deste libro como do pensamento de Mauricio Castro a necesidade de recuperar o marxismo de forma creativa e non dogmática non como unha fe, mas como unha ferramenta non como unha ortodoxia, mas como unha práctica crítica o marxismo para armar a crítica galega parte dunha experiencia militante e intelectual da idea de que o marxismo non é apenas unha tradición do pasado, mas un instrumento vivo para comprender tra e transformar a realidade. Mas aínda a proposta de Mauricio Castro ten unha especificidade especifica que a fai especialmente relevante para nós, pensar desde o noso país, desde a Galiza. Non se trata só de aplicar categorías xerais, mas de entender como o capitalismo se concretiza na nosa realidade con as súas particularidades históricas, sociais e nacionais. Os textos reunidos neste volume, que nascen de, inter de intervencións na imprensa, nomeadamente no nos diario, cumpren tamén unha función pedagóxica, achegar chegar conceitos fundamentais, abrir debates e contribuir para a formación política colectiva. Nun tempo en que o pensamento crítico é frecuentemente diluído ou banalizado, este esforzo de clarificación resulta especialmente valioso. A presentar este libro é, portanto, máis do que falar dunha publicación, é abrir un espazo para pensar en común, para cuestionar o presente e para imaginar alternativas, porque como xere o propio título, tratase de armar teórica e políticamente a crítica galega. E se máis, pois, deixo vos con o compañeiro Daniel e posteriormente con, con Mauri. Nada, eu vou, vou falar pouquiño porque é interesante aquí escoitar a, a Mauri. Eh, primeiro, pois, agradecer a todos os que estades aquí Agradecer este espazo No que se está facendo un traballo pois, Que eu penso que é precisamente o traballo que fai país Así o corrobora Ver ese turismo fascista Que, que sabe ben onde ten que, que acudir Onde ten que engolpear E onde se está traballando precisamente por facer fronte. Eu nada. Eu son un deses que cando era cativo e Acudíamos o 25 a Compostela Cando víamos a quen loitaba contra esas estatuas de Franco eh, Empezaba a escoitar nomes Descoxe teño aquí sentado o meu carón Ese, ese nacionalismo revolucionario No que moitos eh, comezamos a, a politizarnos Comezamos a, a notar a necesidade de, de ter tamén teoría De saber por que estábamos loitando De ter máis coñecemento e por iso eu gosto deste, deste libro porque este libro é a condensación tamén da praxe, é un libro que, que bebe da rúa, é un libro que vai atesorando o conhecimento a base de ver a problemática do país á base de ver as cousas que é preciso mudar pois como sociedade e como povo tamén en un momento no que o fascismo avanza non só o fascismo español vemos tamén internacionalmente o momento no que estamos eu penso que a resposta ten que vir como, como povo ten que vir en clave nacional non nos vai salvar ninguén non van vir a facer a revolución por nós todos esos paracaidistas que adoitan aparecer con solucións eh, doadas máxicas e eh, que intentan afastar o marxismo que intentan apartar a teoría do que nos bebemos como pobo. eu penso que fraco favor nos, nos fan eh, as verbas que, que Mauricio plasma neste libro son todo contrario son entender a marxen da Galiza, entender a marxen de que se deixou pois realmente moito moito traballo na rúa, moito traballo militante quen confrontou esas sancións, quen confrontou esa represión española, E quen sabe que o marxismo non é algo que, que fechar nas universidades, non é algo para presumir en conversas cunha caña e decir, pois, eu entendo moito mellor que ti o marxismo, senón que o marxismo é algo pas pois, para labregos, pas fábricas, pas conversas mesmo nun estadio de fútbol, é unha ferramenta, é unha arma que hoxe en día resulta máis preciso que nunca. Dende República Punto desta de colección eh, Lume Vivo Queremos que precisamente ese lume Siga vivo no, no noso país Siga vivo en todos aqueles Que poden descoñecer toda esta teoría marxista E siga vivo especialmente Nun povo que Ten moito camiño por diante Ten moitas dificultades Pero que sempre tivo esa potencialidade De saber onde están as causas xustas De saber onde se ten que situar Eu penso que aquí O autor non lo vai amosar, pero temos unha ferramenta moi oportuna para seguir avanzando, para seguir loitando e para deixar esa semente de vencer, que como eles nos deixaron a moitos, pois eu espero que se siga transmitindo esa semente e que este povo ao fin triunfe dendo unha óptica marxista, que eu penso que é unha óptica xusta para poder desenvolvernos como povo. Obrigado a todos. Bom, pois boa tarde. Eh, eu comentei xa con algunhas persoas que pensei que ia chegar aquí, eh, tomaría un café e voltaría para casa porque non non hai ver xente disposta a ficar heroicamente sentada aí escoitando falar de marxismo nun época en que creo que Estaba un pouco de modé, é a miña impresión. Ba está ao mesmo tempo tamén dá a impresión de que pode estar de volta, non sei. Eh, a verdade é que cando se fala de, un, de apresentar un libro de marxismo ou de ler un libro sobre el marxismo creo que a reacción xeral é un pouco de medo porque se ten por algo complexo, difícil, denso extenso e, e non necesariamente atraente eu creo que o libriño este que, que saiu agora hum, non cumpre exactamente con todos esos preconceitos con que nos apresentamos diante do tema en primeiro lugar porque é atraente visualmente a verdade é que iso podo dicelo porque non ten nada a ver comigo que foi un traballo de diseño eu creo que precioso moi, ou non sei se é que me fixo moita que me empolgou moito ver que tiña un libro un novo libro editado, mas acho que é moi bonito e por outra parte tamén acho que é tamén non son eu quen debe dicelo, mas haicho que é fácil de ler, porque contrariamente do que costuman ser os libros de marxismo, non é, non ten 800 páxinas, nem 1000, nem 2000, ten cento e poucas. E, e a intención é a presentar como pílulas, porque foi así como surxiu, na verdade non surxiu como un volume, surxiu como unha serie de doce artigos que non son de agora, son do, do ano 18, coincidindo co bicentenario do nascimento de Marx son uns artigos que saíron na prensa dixital galega eh, con intención puramente divulgativa. Por outra parte, tamén debo dicer que non é que eu dê para moito máis, ou sea que non me vou por eu aquí agora a presentarme como grande especialista ou grande coñecedor a fundo do marxismo, porque non o son. É verdade que toda o que a miña vida militante como persoa adulta, o estudo do marxismo tivo un, un lugar importante. Continúa ter Mas iso non me habilita, evidentemente, como especialista, porque na verdade é un especialista ou unha especialista eh, en marxismo, xeralmente é especialista nun aspecto do, do que o, o pensamento de Marx deu de si en vida do, do criador da criatura, digamos, e dedicou toda a súa vida a aprofundar ese aspecto. Ententón eh, na verdade sería imposible nun volume como este, unha persoa das miñas capacidades pois tentar representar algo así como un especialista en marxismo. Conformome con partillar con vosco o que para min ao longo da miña vida militante representou, eh, na miña avaliación da realidade, continua a representar. O llade o, o amplo que pode ser isto, que sendo eu un docente de lingua pois tamén podería e de feito teño o feito ao longo da miña carreira profesional podía restringir tamén o estudo do marxismo ou a aplicación do marxismo ou a propia docencia ou didática do do idioma e do funcionamento social das linguas. De facto, existen especialidades sociolingüísticas con base no propio marxismo. Entón imixinade, eu hoxe se, se me dá tempo aínda podo por algún exemplo de como o marxismo eh, é útil para entender o funcionamento social das linguas. É o mesmo evidentemente poderia facer un especialista en economía, en filosofía, en antropoloxía, en en varias outras especialidades, sobre todo das ciencias sociais. Porque o marxismo é unha, é unha, un avanzo científico nas ciencias sociais moi relevante que, a pesar de acontecer nun tempo tan distante como o século XIX, continúa a ter vixencia por un motivo. É que a súa ancoraxe eh, ontolóxica, digamos, é o capitalismo. Ou seja, Marx, na verdade, non fixo ningún estudo ou proposta sobre o que debía ou podería ou había de ser unha sociedade eh, socialista ou comunista. Non fixo iso. O que, ao que dedicou a súa vida Marx, con grande brillantez, e sen, e sen esquecer o que ficou coñecido como segundo violino que foi Engels e que ten pensamento propio, complementar, o que fixeron foi un estudo eh, materialista e dialético do capitalismo. E por que digo que ten vixencia? Porque, na verdade, nós continuamos a viver nesse mesmo modo de producción. Podedes dizer, mas o que terá a ver uh, o século XIX e o capitalismo do século XIX co o capitalismo do século XXI, XXI en que xa estamos? Non há grandes diferenzas e mesmo novidades? si sí, há grandes diferenzas e novidades. Mas o modo de reproduzón da vida social continúa a ser esencialmente o mesmo. E atenção ao termo esencial, porque falar de de esencia é problemático, porque parece que remete a, unha, a un conxelamento, como se a sociedade actual ou estivesse defendendo que a sociedade actual é igual que a do século XIX. Non é igual, mas o modo de reproduzón da vida social e material das sociedades comunes atuais teñen a, a mesma o mesmo mecanismo fundamental que tiñan no século XIX e iso é o que é o motivo de que o marxismo por máis que o enterren sempre acabe saindo á superficie e funcionando e que sexa mesmo reivindicado por eh, a pesar de, do que aconteceu no ano 91 que foi unha derrota histórica dunha mm, dun movemento grande socialista de base marxista, a pesar desa derrota que é real e hai que recoñecer, pois aínda hoxe existen outros países que continúan eh, reivindicando a vixencia e a validez do marxismo. Entón, nesse sentido, creo que continúa sendo unha ferramenta totalmente adecuada. Claro, o o libriño que vos apresentamos hoxe aquí, como dixen Bon, é unha aproximación superficial que ao, ao máis que aspira non sei se alguna persoa que o leu xa pode dicerse ou consegui en alguna medida o máis que aspira é a, digamos que eh, estimular o aprofundamento no estudo do marxismo que, que se entenda o que, que se perceba como algo relevante e interesante e mesmo necesario para comprender a realidade porque Vos sabedes que o marxismo deu lugar eh, a mil escolas e a mil visóns e que hai marxistas que se mataron entre eles e, e agora na, agora mesmo na interpretación da realidade do mundo actual tan complexo que temos, pois, que sei eu, por exemplo, cousas recentes que aconteceron, o que aconteceu coa Venezuela, o secuestro do presidente, eu diría que do país, por parte dos Estados Unidos, ou a guerra de agresón, prácticamente de exterminio dirigida contra o Irán e antes o xenocidio contra palestina bon Palestina pois, a partir de posicións eh, marxistas hai interpretacións totalmente diversas entón eh, poderíamos pensar que en realidad case dicer que se é marxista é casi como non dicer nada ou que dá para unha, to unha total eh, variedade de relatividade máis mm, na interpretación da realidade. Mas eu creo que, eh, a pesar de que é verdade todo iso, que existen diferentes visóns, eh, unhas máis daumáticas, outras menos daumáticas, unhas que interpretan que hai un Marx novo eh, dialético que depois madureceu e deitou ao lixo a dialética e converteu-se nun Marx maduro, Eh, uns que derivaron para o chamado estruturalismo na economía ou mesmo na filología eh, ou na socioloxía. e outros depois para o post-estruturalismo eh, en fin, mil correntes que todas se reivindican como marxistas entón, a pesar disso eu creo que o único que podemos reivindicar como ortodoxia, ortodoxo dentro do marxismo é a súa capacidade de nos servir como ferramenta metodolóxica que apliquemos ben ou mal outra cousa igual que calquera outra ferramenta se, se alguén interpreta que agora por exemplo na realidade actual que vivemos o que asistimos é un confronto entre varios imperialismos un confronto interimperialista como se dí desde algúnas posicións marxistas e outros podamos dizer que que non é así, que, que discutamos o papel que ten tal ou cual Estado, a Rusia, a China, ou mesmo Irán, na actualidade, eh, a partir do marxismo, todo iso é posible, mas, en todo caso, o método creo que é o máis útil que nos, que nos fornece aproximarnos á obra de Marx, sabendo, eu son o primeiro que con toda a modeste o digo, que é imposible dominala por completo no máximo que podemos facer é escoller unha obra e dedicar toda a nosa vida de estudo a, a entenderla e desenvolvela porque a obra de Marx en realidad é demasiado ampla para abranxela de maneira profunda eu son o primero que digo que aínda que lín moitas obras del estudei poucas Estudei o que pude até agora, continuo estudando un texto, outro texto, etc. Entón non sabía moi ben como podíamos, hoxe, aproveitar aquí o tempo e como eu poder estimularvos para que vos poda interesar o libro e que non saía descorrendo polo que representa meterse nunha fariña tan complexa como é a, a do marxismo. E, entón, vou comezar polo título porque non sei, supoño que algún, se algúnas que tendes algunhas leituras marxistas sabedes que eu fixen un xogo de palabras con unha eh, sentenza de, do propio Marx unha, nunha obra eh, de juventude que chamaba Crítica da filosofía do direito de Hegel e, iso tamén o, o de saber que aos 25 anos Marx foi capaz de facer un estudo académico dese tipo, ou seja, de emendar a Hegel tamén nos dá unha idea de que da estatura do personaxe que estamos a falar porque emendar eh, a, a obra filosófica de Hegel que é probablemente un maior filósofo da historia podemos discutir como previo a Marx o que chegou a cotas de desenvolvimento e complexidade filosófica maiores e que ele con 25 anos faga unha obra dese tipo que sexa unha obra realmente genial pois nesa obra Con 25 anos, ele escreve que a arma da crítica non pode sustituir a crítica das armas. Fai un xogo de palabras. Entón, eu foi aí onde fun para retirar o título, ou sea que non é moi original. Mas creo que a, a citazón de Marx é eh, a parte sinal bonita. A arma da crítica non pode sustituir a crítica das armas. Non sei se se, se entende o que significa isto. Porque é un xogo de palabras. Eu puxen Marxismo para armar a crítica galega o que está a facer Marx é unha crítica do hegelianismo ele é un rapaz vendo eh, o hegelianismo porque ele era hegeliano eh, hegeliano de esquerda había hegelianos de direita ele era de esquerda entón neses anos tan novo rompe coa tradición hegeliana eh, e isto é como un dar dos hegelianos dicer que a arma da crítica non pode sustituir a crítica das armas ou seja, é unha reivindicación do materialismo e da actuación real frente á pura especulación teórica. A especulación teórica sería a arma da crítica e a axón sería a crítica das armas, creo que o dixen ben. Sabedes? Ou seja, se eu me poño a estudar o que estou é a desenvolver a arma da crítica. Estou a desenvolver o estudo teórico como arma. Mas o que di Marx é que ese estudo teórico non é o que vai transformar o mundo. O que vai transformar o mundo é a crítica das armas. Eh, Sabéis que existe tamén a sentenza de que sen teoría revolucionaria non hai eh, práctica revolucionaria. Entón, digamos que está facendo unha combinación dialética... De, da relación entre a teoría e a práctica. porque vos sabedes que depois na nosa militancia todo isto ten aplicación na militancia Marx era un militante, sempre foi, desde novo até a morte foi un militante non era, oxe, geralmente intele, a intelectualidade, incluíndo a de esquerda, eh, existe unha ruptura moito forte que creo que todos e todas podemos ver, na maioría dos intelectuais dos nosos días, entre o traballo académico e a rúa. as persoas ou son militantes O son intelectuais, mas non hai unha relación dialética de, do militante que estuda e do intelectual que milita. Isto, non sei, hai, creo que non digo que non haxa casos, mas son casos hoxe cada vez máis raros. A maior parte dos grandes intelectuais son só iso, intelectuais, que viven no mundo académico. No caso de Marx non era así, era un militante de rúa, de batalla, que alén dixo estudaba e tiña unha formación académica superior. Eh, entón, ele aí está facendo a, a imbricación entre ses dous aspectos, entre a crítica, entre a arma da crítica, o estudo e a crítica das armas a axón. E da prioridade, nese momento en que a intelectualidade hegeliana se limitaba a facer unha idea, un estudo idealizado da realidade el da prioridade ao outro di que o que hai que facer é pasar a acción, sen naturalmente abandonar as armas da crítica entón isto ao longo do desenvolvimento militante tamén eh, Deu, para os que temos alguna militancia vital e tal, tamén tivemos este tipo de debates. Non? Eh, a crítica, por exemplo, ao voluntarismo, a quen pensa que o mundo vai ser transformado simplemente porque militamos como prácticamente polos en cabeza. Eu, por exemplo, facendo autocrítica da miña militancia, militei bastante nun perfil de militancia de polos en cabeza. Ou xexa, que había que facer, facer, facer, facer eh, Como, por exemplo, da estatua Había que subir a estatua, había que sacar dali a estatua Pintala de rosa o que fixese falta E antes de min houve que meteu ali Algún petardo co o mesmo obxectivo O que acho legítimo Mas o que quero dicere é que a, a miña militancia e a militancia de xaxerazón A que o Dani fixo referencia Creo que pecamos un pouco diso, De voluntaristas e de pensar que o mundo ía se transformaro simplemente porque nós tiñamos moita vontade de transformalo. Bon, o tema do voluntarismo é un dos que se abordan aquí, coa perspectiva marxista. O que di o marxismo sobre como se vai transformar o mundo? Outro dos aspectos é a relación entre a a moralidade e a política, por exemplo. Porque isto tamén son temas que aborda a Marx ou estou tratando, lanzando algúns que están aí no libro e que vos convido a que os leades para ver se vos serven para algo porque, a final o interesante de todo isto non é a pura, o puro estudo abstracto de, das teorías dun señor do século XIX senón como nos poden servir para a nosa militancia ou noso activismo ou a nosa, a nosa interpretación e leitura da realidade entón eh, outro dos aspectos que trata él na súa obra Eu o uso, digamos, da, da moralidade como sustituto da política, por exemplo, e iso é algo que se ve hoxe moito. E cando falaba dos hegelianos e das críticas que dicaba os hegelianos tamén ia por aí. Hoxe, por exemplo, é, existe unha visión, unha das categorías que o, que o Marx desenvolveu e explicou, creo que moi certeiramente, é o de exploración. Entón, no caso da explorazón, no libriño tamén falo algo sobre iso, existe unha leitura, ás veces, moralizante do que a explorazón. En que, por exemplo, creo que todos e todas somos contra a explorazón, refiro a explorazón laboral. Todos somos contra a explorazón laboral, e mesmo se denuncia a existencia de explorazón laboral, e reclamanse traballos en que non haxe explorazón laboral. Entón, o que fai Marx por os pés na terra é dizer, exploración laboral, todo ben, somos contra a exploración laboral, queremos ultrapasar a relación de exploración, mas primeiro temos que definir o que é a exploración e darnos conta que non é un problema moral que se deba a que hai uns empresarios que queren aproveitarse malévolamente da capacidade de traballar dos traballadores e que se elles pagasen un salario xusto entón a explorazón eh, desaparecería o que eu que teño un bon traballo se me parece que teño un bon traballo un bon salario xa non son explorado A explorazón é unha relación objetiva Marx explica isto moito ben que na verdade é a, o sustento do propio capitalismo non que non existise explorazón antes mas a explorazón na no regime ou nos, no modo de produción capitalista ten características propias, especiais. E, cando digo que é unha relación mm, objetiva, non digo que non teña aspecto moral. O que digo é que haxa moral, moralidade ou non, haxa o patrón se xa boa pessoa ou non, queira ou non queira aproveitarse do seu traballador, da súa traballadora, o único xeito que ten de sustentar o seu proxecto empresarial é explorar os seus traballadores e traballadoras. Non é posible pagarlles un salario xusto que permita que eles seixan felices e o, o patrón tamén. Se fai iso, deixa de ser patrón e, e vai á falencia. Cando digo que isto non é só unha característica do, do capitalismo, refírome a que en etapas anteriores, ou mesmo no propio capitalismo mercantil, cando existía a mão de obra escrava, Acontecía unha cousa parecida Non era un problema da maldade Do escravocrata Que se aproveitaba dos, eh, da, Das persoas escravizadas a, Ao máximo E acababa por matalas De tanto traballar Sen nen sequer despagar un salario Había, había escravocratas que eran mellores persoas, e mesmo podían dar mellores condizóns para que as persoas escravizadas tivesen onde dormir, podía darles algo de comer, podía eh, deixar que os fillos medrasen e tivesen forza para poder traballar en vez de que se puxesen a traballar aos cinco anos, non sei. Mas eh, con un límite, porque se ultrapasaba ese limite, deixaba de ser escravocrata. Para que un escravocrata poda ser escravocrata, ten que ter escravos, ao seu servizo extraír un excedente deles e son relación objetiva non sei se entenderes o que quero dicer que non se resolve con apelos morais dicendo que os escravocratas seixan bons ou que o, na actualidade os empresarios sexan bons en calquer relación salarial por principio hai unha relación de exploración a non ser que seixa unha, unha relación salarial que na verdade oculta outro tipo de relación, por exemplo que diría eu, os, un, a familia real, pois creo que teñen un salario, non? Mas iso non é unha verdadeira relación salarial. É verdade que hai un salario formal, mas non contribúe, nin serve para a formación dun excedente por parte da clase burguesa que sustenta o, a reproduzón do sistema. Eh, mas no resto, mesmo, fixadevos como non é unha questão moral que mesmo pode acontecer que o máis explorado é o que máis gaña un traballador, traballador moito cualificado que consegue producir moito xa sabedes que a relación de exploração baséase eh, no traballo mm, gratis que o traballador a traballadora fai para o patrón ou sexa calquer traballador recebe un salario e ese salario paga unha parcela pequena da xornada laboral que desenvolve e o resto, por definición, non é que quero que me pagues todo o que traballo non se che paga todo o que produces, entón desaparece a empresa no, no sistema de reproducción social que temos o, o sistema depende de que che rouben, entre aspas, unha parte do salario isto é sempre así entón pode ser que un traballador hiperespecializado, non sei, por exemplo un cirurxán un, un grande mm, enxeñeiro produza moito para, para o seu patrón e teña un salario muy alto moito alto, mas a diferencia entre o que produce e o que lle pagan eh, é menor que o que produce un traballador sen cualificación E que a, a relación de exploración objetiva sexa maior, ten unha dimensión maior, o grau de máis valía que está producindo, ou de lucro que está producindo para o seu patrón é maior que o que produce un, un trolla, un, un empregado da construcción civil. Isto é un pouco contraintuitivo, non é? pensamos que, a, a, porque como fazemos, fazemos análise en, tempos, en termos morais, pensamos que Quen traballa nunha estrada, pasando calor, eh, batendo na pedra, mm, sempre vai estar máis explorado que o médico. E non necesariamente. Eh? O médico pode estar máis explorado que esa persoa porque é unha relación objetiva e hai que facer o cálculo eh, para ver cal é que está máis explorado. Entón, a exploración é unha relación objetiva. Estas son cousas que nos que nos, nos dá o propio marxismo. Repito, isto non significa que non exista o lado moral, que non exista a condena de que o traballador, a traballadora que traballa eh, na estrada en condicións subhumanas eh, teña que continuar así. Non se trata disso. Trátase de, que, de entender as categorías con que se desenvolve o, a realidade en que vivemos nas condicións capitalistas. Eh, depois, outra... Outros aspectos interesantes do pensamento de Marx é que nos trouxo categorías que ate a ate esa altura non eran coñecidas, Non moitas, porque en realidad de Marx o que fixo, sabes que eh, ele fai unha crítica da economía política, que é a economía que os, burgueses, os autores burgueses desenvolveron na época en que o capitalismo estaba eh, nascendo. Entón, Marx, o que fai é a crítica, todo, casi todas as obras de Marx son crítica de... El fai crítica diso, non é que el desenvolva unha economía política, non, el critica a economía política. Entón parte de Adam Smith, eh, de Ricardo e doutros autores da, da altura, eh fai a crítica e nalgúns casos consegue desenvolver categorías novas que non que o resto de autores burgueses non non coñecían ou interpretaban de maneira errada unha delas é a propia lei do valor que é a que sustenta o funcionamento da, da sociedade capitalista antes de antes do capitalismo eh, o xa de que curioso, non existía valor existía riqueza, mas non valor sempre houbo eh, estrazón de excedente eh, como acabamos de ver, por exemplo no caso dos escravos, pois hai estrazón de excedente evidentemente, no caso dos servos na idade media, na relación feudal hai unha extrazón de, de excedente, mas é unha extrazón de excedente como riqueza, non como valor. Entón, o conceito de valor, a, a categoría de valor, por exemplo, si sí, é, é un contributo que devemos amar. É porque había eh, riqueza antes, agora tamén hai riqueza, mas agora un, hai unha forma na riqueza, un conteúdo na riqueza, que é o valor, e que antes non había. Entón, o valor é unha relación social, objetiva, igual que a explorazón, que é a que permite que se crie a máis valía, que enriquece o setor de propietarios. Na verdade, de propietarios dos medios de producción. Na verdade, na, nos, nos modos de produción anteriores xa había propietarios de medios de produción que extraían a riqueza, mas non o extraían como valor. Só so como riqueza, que significa estarlo como riqueza? Pois, pensade no dono das terras, que o que facía eh, na Galízate moito tarde era cobrar unha renda, porque tú dispuñas dunha terra que, con foro, a través dun foro, tiñas que pagar unha renda, eh, unha vez que esa renda era paga, tú podías criar riqueza para ti, então criabas riqueza para ti e riqueza para o para o dono ou para o intermediario fidalgo de desa de propriedade. Iso era riqueza por non era valor? Porque na verdade o valor surxe na exploración de forza de traballo que se basea no desenvolvimento dunha figura tamén nova no capitalismo e detectada por Marx que é o, o traballador libre que é outra desas contradizóns que nos ofrece a leitura dialética da realidade porque mm, o, o capitalismo eh, baseia no surgimento de traballadores libres. traballadores libres que de maneira libre chegan a un contrato con outra persoa libre asinan un contrato que establece os termos en que se vai producir a exploración a entrega dunha parte da, da riqueza que produce que entrega como valor na verdade como máis valor por que máis valor? o máis valía é o mesmo porque produce eh, unha cantidade de valor eh, que serve para pagar a forza de traballo, quer dizer, para mantelo vivo a ele e a familia ese o salario e o resto, unha presentaxe maior, vai para sustentar a maquinaría do patrón en canto empresario, ou seja, para que se poda manter a relación salarial, incrementar o capital e reproducir a sociedade isto non acontecía antes antes o que acontecía é que o dono da, daquelas terras, dos foros pois, incrementaba a súa riqueza e podía comprar máis terras, podía construir eh, o barroco galego no caso da, da nosa igrexa, con toda a riqueza eh, que era extraída do excedente producido no meio agrario galego o que se fixo basicamente foi eh, construir grandes obras de arte, por exemplo todo iso non era valor O valor é, a partir de, de certa altura, o que permite que se incremente e se reproduza socialmente o propio capital. O capital é su, o sucesivo eh, valor eh, reproducido en ciclos, sempre mm, de reproducción chamada alargada, ampliada, cada vez maior. No capitalismo, unha novidade en relación aos réximes aos sistemas de extrazón de descedente anteriores o que obrigatoriamente ten que acontecer é que a reproduzón social sirva para aumentar o valor e aumentar o capital o capital convertese na verdade, digamos que é no, eh, unha, unha relación social que se impón sobre os propios produtores e mesmo sobre os propios empresarios eh, o Marx chama iso alienazón A alienazón xa existía na antigüedade, había alienazóns de diverso tipo Comezando inclusive nas, nas sociedades en clases había alienazón da natureza As persoas estaban alienadas en relación á natureza Pois porque, por exemplo, confiaban ou esperaban que grazas á natureza Pudesen ter mellores eh, cultivos ou mellor rendimento na terra E para iso surgiron religións Eso é unha forma de alienazón baseada na relación coa natureza Eh, posteriormente surxen outras formas de alienazón o capitalismo desenvolve formas propias da alienazón que converten o criador da riqueza social que é o traballador eh, na verdade nun instrumento, nunha ferramenta da propia reproduzón do capital que é un pouco o que se ve no filme Tempos Modernos de Chaplin cando eh, vemos que non dá atendido ás máquinas aí digamos que as propias máquinas pasan a ser o suxeito e o traballador pasa a ser o objeto submetido ao ritmo que impoñen as máquinas. Isto é unha forma de alienazón. E non só iso, é que o produto que o traballador acaba por producir é totalmente alheio a él. O cal non acontecía nos sistemas tradicionais anteriores, en que unha persoa, unha artesán, Desenvolvía un produto a través do seu traballo concreto Como especialista nessa actividade Era o seu produto Que depois eh, servía para ele, para a familia Ou mesmo podía vendelo de maneira ocasional O que acontece no capitalismo É que esa relación comercial Que era ocasional antes Se universaliza E automáticamente todo tipo de relación social Entre pessoas É mediada polo comercio De maneira que isto que nos acontece a todos nós hoxe. Hoxe, todos e todas as que aquí estamos, relacionámonos co resto, entre todos nós, no traballo, no lacer, en todo o que realizamos no día a día, sempre a través do mercado, na compra-venda de cousas. E isto é unha novidade do capitalismo. Antes non era así. Non que antes non houvese comercio e mercado. Había, mas era totalmente secundario, ocasional, para dar saída... Alguns produtos que sobraban de, Do que producían, por exemplo, os que pagaban o foro Depois, si, sí, podían ir a unha feira Vender unhas galinhas, vender un xato O que fose Agora non, agora calquer de nós Estabelece as relacións sociais Sobre todo, en primeiro lugar, a través do mercado A través da compra e da venda De, de que? De mercadorías Todo A tendencia histórica do capitalismo é Converter, converter todo En mercadoría inicialmente eran determinados produtos eh, bon, xa inicialmente tamén foron persoas, a escravización foi iso foi unha forma de mercantilización na etapa capitalista mercantil, mercantilización das propias persoas, aínda como escravas. O capitalismo co pasar do tempo acaba por descartar o, o escravismo como forma principal de, de reprodución social porque non é a mellor. Foi a mellor na, na esa etapa da así chamada eh, acumulación primitiva, mas a partir de certa altura, os capitalistas o que lhes conven mellor é criar un mercado consumidor que, no, que os escravos non fornecen. Os escravos morren ao pouco tempo e eh, non acaban comprando os produtos eh, o que sobre todo o Reino Unido depois da, da revolución industrial o que necesita é xente que lle compre eh, entón, e aí foi curiosamente o Reino Unido o pior imperio da historia o máis brutal, o máis xenocida, o máis assassino eh, foi ele o que decidiu que había que acabar coa escravidão para que vexamos até que ponto non é un problema moral eh, mas criou discursos anti, anti escravismo por exemplo, os portugueses que estaban atrasados na producción industrial en relación aos británicos dixeron, no non, a nosa aínda nos interesa comprar e vender africanos, vamos facelo eh, e o Reino Unido impuxo que non se podía colocou unha policía marítima para impor que deixasen de comerciarse con humanos ¿Por porque eran super humanitarios, non porque o desenvolvimento do próprio sistema o que requería era un mercado e eh, Entón, como dicía, chegamos a un desenvolvimento tal en que todo o mundo hoxe, prácticamente, con raras, rarísimas excezóns, acaba por desenvolverse e relacionarse socialmente única eh, ou moito prioritariamente en termos mercantís. Ponho algúns exemplos, por exemplo, de como isto foi evoluindo. No século XIX o futebol non teña nada a ver co futebol actual, non é? Cando se inventou o futebol Eh, ou o lecer en xeral cando as persoas deixaban de traballar pois eh, dedicábanse á familia ou a xogar futebol ou a xogar a outro tipo de xogos as cartas, o que fose sen, sen mercado interposto co pasar do tempo o propio, o propio, a propia mundialización das relacións capitalistas levou a que o capital eh, necesitando máis ámbitos de capitalismo eh, para ampliar ese circuito que dixen antes que tiña que ser sempre un circuito eh, de aumento do, do capital e do valor, pois eh, asaltou os espazos de lecer. Entón, o futebol deixou de ser un pasatempos que se cadra, moitos e moitas de nos ainda lembramos, mesmo como eh, como torcedores de tal equipo, tal. Pois nos estadios antes e ao estadio e eh, tabase dicos amigos, non sei, bon. Eu sei que agora tamén se fai, mas agora xa os propios estadios, os grandes estadios, xa se converteron en, en mercados, é? Dentro do propio estadio hai loxas, museos con onde che cobran a entrada e eh, o tema das camisolas, todos os anos saen a, o primeiro equipamento, o segundo, o terceiro, eh, os prezos super elevados, ou sea, a propia actividade eh, no caso no Brasil, por exemplo, cando eu estive no Brasil, aínda existía unha tendencia que na Europa tamén existiu en que os clubes eran auténticas organizacións comunitarias por exemplo, eu lembro-me o coñecín o Palmeiras era no, no bairro de Perdices de, de São Paulo bom, pois, ainda, cando eu estive ali aínda tiñan comedores populares onde as persoas podían comer en prezo baixo tiñan piscina para que a, a vicinhanza fose ali isto para os socios e as socias do, do Palmeiras Mas naquel ano, naquel ano en que eu estiven, o, o, meu, o rapaz que me convidou e con quem estive en casa explicoume que todo iso estaba desaparecendo, que xa se estaba privatizando, e que desaparecerían todos eses servizos, o sinasio gratuito, todo aquilo que ofrecían esses eh, clubes. Eh, e agora xa non é xa o Maracaná, cando foi o Mundial ali, eh, converteron todo iso xa nun negocio. Entón é un asalto, puxen o exemplo do desporto mas poderíamos falar da música poderíamos falar, por exemplo, o tema do Spotify non? agora co desenvolvimento tecnológico o tecnolóxico sempre serviu para todo isto que estamos a falar para acelerar, porque tamén é unha questão de tempo todo isto non? entón, canto máis aceleremos o proceso productivo máis lucro, máis valía máis capital vamos producir entón eh, todas estas dinámicas que, que estou falando, eu creo que dá para identificálas como atuais Bon, pois son dinámicas que Marx xa explica de maneira moi transparente no século XIX outra é o do capital ficticio podíamos pensar como Marx xa falaba de capital ficticio é outro dos termos que, en que ele, digamos ele inova até aí ninguén falaba de capital ficticio como moito bancario mas é outra cousa unha cousa é a actividade bancaria que existiu pues, desde aí moitos séculos en que hai un empréstimo e hai un lucro e tal é outro capital ficticio en que O capital eh, se converte en, digamos, nunha xente de compra de intención ou de previsión de lucro futura. Non? Entón, os derivativos, eses que compras unhas axóns e as axóns son revendidas, porque, entón, iso é o capital ficticio, que se espera que no futuro acaben por producir unha riqueza e mesmo nos din que a riqueza nen ten por que ser material, iso non é verdade porque unha das tendencias que hai últimamente é a dicer que desaparece a materialidade, agora todo é digital entón xa non fai falta que se produza porque todo é imaterial e que a mellor prova son as tazóns non é verdade non é verdade, de facto vendo a propia tendencia do imperialismo eh, norteamericano, por exemplo, vemos agora as grandes dificuldades que está tendo, primeiro, porque o, o mercado mundial está completo, xa, xa chegaron a todos os cantos e a todas, a, mesmo a todas as actividades da, da vida particular. Outro día saía unha noticia en que dixía que había que pensar en que o, o oxigenio non, non podía ser de acceso libre, por exemplo. Eh, hai tempo tamén coa agua. Coa agua xa temos meio asumido. Eu sempre poño o exemplo da miña sogra, cando hai uns anos e dixen que como ela non entrou xa da aldea a grelos, dixen de bom, vou comprálos. E dixen, estás tolo, como vais comprar grelos? Os grelos non se compran. Para a miña sogra hai uns anos os grelos estaban fora do mercado. Dades vos conta. Eh, agora, acho que non é así, non? agora todo... Eh, no tema da agua está o filme este, como se chama este filme soviético... Eh, o do indishna da Siberia que se encontra que os militares que están mapeando, derxu un sala, é, é moito bo, bon, se firme unha maravilla. Que non o viu, ten que verlo xa. Derxu como é, derxu o sala, derxu É unha maravilla. Bon, é eh, Derzu acho que con ZH, Uzala, tal cual, debe ser, unha cosa, algo así. Bom, pois, o Dersu Uzala tamén, non sei se vos lembrades, ele é un indígena siberiano que vive da recolla de Madeira, eh, bom, encontra un oficial zarista eh, antes da revolución soviética, que están mapeando o país, encontranse e fanse amigos, non vos vou facer spoiler ni nada. o caso é que nunha dada altura o, o, o protagonista que este der sú sala vai convidado, porque ele xa está bello e tal, e vai convidado para casa nunha vila non me lembro que vila rusa para viver ali con ele e chega un camión con unha cisterna de agua O Eu, Eu lembro-me, cando a miña sogra lle pasou isto cos grelos, lembrei de der súa sala porque o der súa sala non eran grelos, mas era agua dicía, como que hai que pagar pola agua porque viña xa un camión para vender agua era impensábel ou seja estes exemplos eh, digamos que ilustran qual é a dinámica mas non unha dinámica, repito, volto ao tema inicial non é moral, non é un tema moralizante que ten que facelo e todo o planeta, actualmente prácticamente todo o planeta, xa está sometido a esas condizóns claro, todo isto pode tamén levarnos a, a concluir entón isto non ten solución porque outra das cousas típicas do capitalismo nisto, na verdade, coincide con modos de produción anterior é que como se desenvolve durante tanto tempo e se impón por parte da clase dominante como ideoloxía dominante acabamos por pensar que é o normal, que é natural Vos sabedes que debes encanto xa na televisións economistas, grandes especialistas que din que non, que o, o impulso ao comercio e ao lucro e, a, e ao capital é de toda a vida. Non había, cando romanos non había salario con sal. Xa se pagaba salario, non é un invento capitalista. Eh, non había bancos. A moeda, desde cando hai moeda? Acho que desde o reino da Lidia, non é? Creo que no, que no século oitavo antes da nosa era eh, non o diñeiro, o diñeiro anterior, o diñeiro xa vía na Sumeria, mas cal é a diferenza entre diñeiro e moeda? O diñeiro era que utiliz utilizaban, por exemplo, o grau para trocar entre porque troca había. Eh, então trocaban pois por grau, ou trocaban por animais, eh, ou mesmo pedras, mas eran trocas, digamos, particulares, individuais entre individuos, elementos. Por que digo que é diferente a moeda? Porque a moeda que é no reino da Lidia, a Lidia era un reino na, na Anatolia, onde depois, moito máis tarde, foron os turcos. Eh, antes de viren os turcos, no reino da Lidia, eran, os vicinhos eran os frixios. O reino de, lembrar de iso do gorro frixio. O gorro frixio ven aí o, o gorro frixio da República Francesa. É un gorro asiático Porque, olha, outra das tendencias que temos aquí É pensar que inventamos todo nós na Europa non é? E na verdade, a pouco que escarbamos Aparecen asiáticos ou africanos por trás Entón, no caso do gorro da Frixia Que representa a luita pola liberdade para a Europa Eh, a súa inspiración era esa Na verdade non viña de daí, viña da Italia Porque os escravos parece que expuñan un gorro Que tiña outro nome E que, e que se relacionou esteticamente Co da Frixa e tal Mas eixa como for ah, O reino da Frixa era o do rei Midas Lembrademos do rei Midas Que facía o rei Midas Todo que tocaba convertía en ouro O rei Midas era Frixio E o reino da Frixia acabou por conquistar a Lidia Mas o reino da Lidia foi o primeiro Que criou que Moedou Que criou moeda. Eh, e cal é a diferenza co, co diñeiro que xa existía moito antes? Bom, pois que era un estado foi un estado que estableceu uns padróns de valor eh, valor non no sentido moderno senón no sentido de, do, do custo dunha moeda para acumular riqueza non para, como no capitalismo eh, en que o diñeiro non é para acumular riqueza o dinheiro é para moitas outras cousas entón, eh, cando nos din non, xa había moedas no reino da Lidia eh, varios séculos antes da nosa era e eh, Iso é porque é a condición humana, non? É a condición humana. Todos somos eh, concorrenciais, todos somos, queremos acumular, todos queremos pisar ao vicinho. Non é, non temos esta idea. É, é a naturalización do sistema, do modo de produción dominante. O capitalismo é condición humana. Segundo, a ideoloxía dominante. Por que sabemos que isto é mentira? Bon, porque a nosa especie, cantos, cantas centenas de anos de historia ten, moitas, nense sabe. Bom, pois, o desenvolvemento capitalista é moito recente. Antes diso existía, vamos dizer mantendo o referente europeu, eh, porque isto que fa esta linearidade do, do modo de produción desde o comunismo primitivo até o capitalismo en liña reta que se aplica na Europa non é mundial. É um, un é só unha das moitas evolucións que houbo mas nese caso, antes na Idade Media, o feudalismo non tiña esa idea da concorrencia non tiña a idea de que o comercio era o... unha xente que movía o mundo non había nada diso. de facto, quem pretendía facer iso que eran os xudeus, porque non tiñan acceso ás propiedades, nen a postos eh, de poder, entón tiñan que andar comerciando co que podían sen, eh, sen poder naturalizarse era mal vistos. E, a, e os axiotas tamén, non? A axiotaxe é a, a como se chama, axiotaxe, a é a, a actividade dos especuladores de quen deixa o diñeiro entre troca, iso era axiotaxe. Entón, iso era condenado polo, pola propia religión, pola que era a ideoloxía dominante. Entón, os valores do capitalismo surxiron de maneira histórica, non a da altura, e estenderonse a partir da materialidade igual que antes existía ese, ese, todas esas crenzas ligadas ao modo de produción feudal eran naturais. Para as persoas era a, natu, a natureza humana a natureza humana. A aída na galiza se de, porque a, sabedes que a evolución material ás veces vai máis rápida do que a mental. Entón nos na galiza por exemplo tradicionalmente mantemos aínda elementos inclusive... Pre-católicos, pre, pre Un deles que me chama a tensón Aconteceu un amigo Meu da aldea Cando por accidente eh, Afiando un machado Lle saltou un fragmento E o lle... cegou Ficou cego dun ollo Foi unha imprudencia Porque non usou óculos de proteción, Mas a leitura del non foi ese A leitura del foi Estaba para min Non vos parece que iso é Un pensamento super galego Bon, pois Iso non é católico eh? No catolicismo existe O libre albedrío Iso é anterior eh, A miña mãe tamén, ah, estaba para el Cando alguén te pasa algo, está para el es, eh, Continuamos a arrastrar, iso é unha mostra de como A ideoloxía Claro, a Galiza Até a pouco mantinha Unha eh, Bom, digamos que a Galiza tardou moito En incorporarse ao capitalismo E incorporouse dunha maneira eh, parcial Agora creo que total Mas eh, ainda Os nosos pais Os pais das persoas da miña idade aínda remeten para unha Galiza Meio precapitalista. En moitos casos prefeudal, Porque o de pensar que está para un As cousas Non, olha, se pusese os óculos resolvidas tis tiñas unha, unha marxa de manobra non mas temos esa tendencia eh, entón a ideoloxía vaise desenvolvendo mas máis lentamente a partir da realidade material entón a naturalización dos sistemas económicos eh, eh, das ideoloxas dominantes que son personas da clase dominante outro dos principios que nos trouxo marx e eh, que creo que se cumpren claramente e eh, Sérvenos para que agora demos como irreversível o buraco en que estamos. Mas, por iso digo que ten unha utilidade actual estudar Marx, porque o Marx, aínda que descreve e axuda a entender a realidade de maneira materialista, objetiva, tamén nos di que eh, non é a natureza humana. Ou se a natureza humana é unha esencia histórica, é unha natureza en movimento. E chegaríamos aí á dialética, o que pasa que, non sei se vou eh, meterme a fundo con iso, podía meterme con un exemplo. Olla de como funciona a dialética, que é unha das cosas máis complicadas, non? Eh, unha cousa que, cando falamos de marxismo, sempre temos na boca e que poucas veces sabemos en realidad do que estamos falando, non? Eh, entón, no, no campo da, da dialética podíamos dizer, por exemplo, un exemplo de como funciona no propio capitalismo, non? Eh? Eh, sabedes que a, a tendencia do mercado é que o, naturalmente os empresarios, os capitalistas industriais vamos ficar aí, sen entrar no, eh, nos fundiarios ou nos axiotas, os que os financeiros, son o, no empresarial clásico eh, a tendencia del na produción é, é concorrer con outros claro, eles o que, cando nos venden cousas o que queren é tirar o máximo de lucro individual eles non están pensando Na mais, a diferencia entre máis valía e lucro é esa. O lucro é o individual, do, do empresario, do capitalista que pretende aumentar é o seu único obxectivo, verdade. aumentar o seu lucro individual. Non O capitalista individual non ten en mente a máis valía que é o conxunto do, do que produce a, o circuito de reprodución alargada do capital. é máis valía. Mas o, porque, Agora hai ver por que son cousas diferentes. O individual é o que prioriza o, o empresario, o capitalista. E como prioriza eh, o aumento do lucro? Bom, tentar baixar os salarios dos traballadores eh, e ser máis produtivo. A produtividade, no, no ámbito capitalista, a produtividade eh, significa aumentar ou mellorar a tecnoloxía, utilizar máis máquinas, e pagar menos ou ter menos traballadores. Non é a tendencia que teñen as grandes firmas. Retirar pessoal, porque xa ten máquinas, tal. Iso que permite baixar o prezo da, das mercadorías que vende e vender máis. Entón, vendendo máis, derrota o resto de concorrentes e ten un lucro extraordinario. Por que extraordinario? Porque paga menos traballadores. O empresario que... Un empresario de bairro que ten máis traballadores porque non pode pagar as máquinas, Afinal, ten menos lucro porque ten que pagar a máis traballadores, entón e, e explora-os máis, tanto quanto pode, porque do que de, o que produce valor, esa é outra diferenza coa riqueza, o valor capitalista só é producido por persoas. Non me quero desviar para aquí, mas eh, sería un debate que poderíamos ter. Os animais non producen, non producen valor, non traballan no sentido capitalista. E as máquinas tampouco, non producen valor. O único que produce valor é a forza de traballo humana, só as persoas. Entón, a chave para o, traba, para o empresario é gastar menos no, no traballador, meter máquinas, antes era meter animais, agora meter máquinas e alta tecnoloxía que permitan vender máis barato, aumentar a produción e ter un lucro maior. Mas, por, por que, ten a ver isto, que, o que ten a ver isto coa dialética? Pois que facendo isto, aumentando o lucro persoal diminui a máis valía global por qué? porque todos van a fazer o mesmo cando apareceu o iPhone o tipo do iPhone bom, oxe tamén se está tamén é millonario non? mas na altura, imaginade o que sería pola innovación tecnológica que tivo depois surxiu a Samsung ou aí un, eh, un caso ou unha denuncia porque iPhone dixo que só ele podía fazer eh, telefones inteligentes non sei se vos lembrades disto e, e a Samsung foi denunciada E, afinal, ganhou a Samsung. E, a partir daí, entramos noutro patamar en que houve unha concorrencia e a iPhone baixou o lucro. Até aí tiña un lucro extraordinario e, cando todos entraron nesa concorrencia, a, a máis va valía global reduciuse, como agora está acontecendo coa intelixencia artificial. Non vistes que Chad XEPT estaba cobrando duro, duro, duro e apareceron os chineses e meteron gratis ou case gratis cousas mellores e iso neutralizou e case levou, probablemente leve, a falencia ou a bolla da inteligencia artificial que é unha bolla financeira en que estamos metidos pois depende diso que o que convén o capitalista individual aumentar o seu lucro pessoal acaba por neutralizar a ampliazón dese circuito de alargamento da máis valía en que se sustenta o propio capitalismo eleva a crise que Eh, acompañado de que xa todo o planeta, todos os cantos en que podía haber exploración de máis recursos está esgotando, entón acaba por non ter saída clara e aquí voltamos ao tramp que non dá feito pobre pobre entre aspas, porque está vendo de onde pode sacar, por iso non é imaterial o, o capitalismo e a riqueza e o valor nunca é imaterial, nen sequer o de artificial artificial eh, podemos pensar, non, é darlle un botón, non detrás da intelixencia artificial hai unha maquinaría potentísima hai un traballo humano que é o que cria riqueza non o botón da intelixencia artificial brutal e... entón, na medida en que o Trump non consegue ancorar o propio dólar nessa riqueza material realmente existente que se converta en valor está condenado a como parece que está condenado Estados Unidos como potencia, porque está perdendo o San Coraxe. Cal era o Coraxe que tiña para iso actualmente? Há eh, anos, depois da Segunda Guerra Mundial foi o dólar, en Bretton Woods. Depois de desaparecer o dólar, pasou a ser o petróleo. Entón chegou un acordo co a Arabia Saudita primeiro, con outras mm, petroditaduras do Golfo, Eh, para que, necesariamente, todo o mundo que quixese comprar petróleo, e todo o mundo ten que comprar petróleo, o fixese en dólar. Isto é unha, un exemplo de como há materialidade no propio capital. Non é que o dólar, como se nos días vez, non, eles dan xa máquina e xa en dólares. Claro, é verdade que o fan, mas porque teñen petróleo ao cual se remeten e que vai acabar ancorando e dando materialidade real E, e, portanto, dá todo o xogo do mundo ao imperialismo norteamericano. Por iso, a importancia de derrotar o Irán, eh? non os panos das mulleres na cabeza. Non é iso. E, e derrotar o Irán e ficar con todo o petróleo. E secuestrar a Maduro e ficar con todo o petróleo. Para que? Pois porque a Arabia Saudita está vendendo xa en Joans. E, está vendendo directamente aos chineses e, aos por iso, e por iso o Irán di podedes pasar por Hormuz pagando en yuanes. É unha forma de iso é, é máis poderoso iso que os mellores mísiles que teñen, que teñen vos mísiles, xa que dicelo. Mas o mellor mísil que teñen chamanse estreito de Ormuz, porque deixan pasar os que eles queren e pagando en yuanes. Isto parece que é por meter o dedo no ollo. Ah, como lle caem mal os chineses, non? É porque lle está sacando a base material que sustenta o poder do dólar. Eh, entón o que aconteceu na Venezuela tamén se explica igual entón, dou isto como exemplos banais ou corriqueiros do día a día en que comprobamos que a leitura de Marx da realidade é totalmente actual totalmente. o capital ficticio está en Marx eh, naturalmente ele non fala de computadores nem de inteligencia artificial mas na altura o capital ficticio xa existía e comenzaban a dar os primeiros pasos da, das saxóns e das participacións que a través de cartéis e todo isto que, que se desenvolveu depois é que tamén, de, claro, depois sobre os desenvolvementos teóricos posteriores por exemplo o caso do Lenin para o imperialismo é unha referencia fundamental Marx non chegou a ver o desenvolvimento histórico do capitalismo como un todo, Lenin sí e Lenin parte de Marx e dalle unha un alargamento teórico e por iso tamén aquel era o Lenin, claro e, Mas, bon o caso de Marx acho que vos deixa varios varios exemplos e tamén non quero insistir máis Non sei se se, eh, se todo isto pode provocar algún debate que sería interesante eh, porque eu xa falei abondo tanto de intervencións vosas como preguntas perguntas co que queirades E... Eh, e se vos interesa, pois, comprade o librinho. Eso, obrigado. A ver, quería preguntar. Eh, Como metemos en todo ese sistema todo o o traballo eh, non pago que do que se aproveita o capitalismo e que normalmente están facendo as mulleres desde épocas anteriores até hoxe, ainda todo eh, ese traballo que ven sendo como unha especie de superestructura hai que facelo porque ese é o, o que ten que facer unha muller pero que realmente non non se paga non todo atención á familia, aos doentes, eh, aos enfermos, aos vellos eh, e do que, sa, do que saca, non sei exactamente que saca sabe, se, se saca máis valía ou riqueza ou non sei entón, te poderías imbricar algo niso, nesta teoría Olha, eu no libro, no libro, non me atrevín a entrar no, hai te, hai tantos temas en que se pode entrar para falar do, da obra de Marx que un dele sería o da muller, eu non entrei, eh? eu recoñezo que non entrei porque eh bon, especialista no xo, non son nada, mas o tema da muller está moi complicado hoxe en día e eh, eh, non quería meterme non quería meterme en problemas. <risos> porque, en fin, na no, nen vou dicir por eh, mas este este asunto que di a Pin, evidentemente é central, eu moi rapidamente o que considero é que ese traballo non pago é un complemento do salario, ou sexa que na verdade o que para o que serve iso é para baixar aínda máis o salario dos traballadores e as traballadoras, da forza de traballo. Porque na verdade a forza de... o que é o salario? O salario é o valor, o valor eh, o valor é un unha cuantidade socialmente establecida que permite que a, man, o, a forza de traballo non morra que se, que se desenvolva que, que, ou seja, que un, diferente dun escravocrata que o que facía era usar o escravo até a morte e, e traer outro e xa con iso estaba levando moito lucro eh, excedente o, traba, o empresario non quere que morra o traballador o empresario quere utilizálo ao máximo todo o tempo posible e eh, eh, eh, pagando o menos posible entón para, para que el, o, o salario é a manutenzón da forza de traballo e da súa reproduzón e aí na reprodución da forza de traballo entra a familia entón eh, se a muller non traballase o salario evidentemente sería moito maior porque o home necesita na visión tradicional que lle laven a roupa necesita que lle fagan a comida necesita que lle fagan, vayan as compras Como atende iso? Só so, co salario pola... Sor... está Primeiro, estaba moitas horas traballando, e depois ao sair tinha que facer todo iso, non daba. Entón a muller cumpre esa función. Só so que, igual que coa escravatura, houve unha evolución, eu creo que co capitalismo tamén. De facto, houve unha incorporación da muller ao mundo laboral. Bom, na verdade, inicialmente xa traballaban, e os nenos e as nenas tamén. non Mas... Eh? nunca, claro, mas digo traballar capitalisticamente, capitalisticamente. traballar eh, cualquier persoa ten que traballar todos os días, todo o mundo traballa Enten, porque há varias dimensións do traballo o traballo primeiro o traballo que nos converte en ser humano non hai isto xa sei que pode ser polémico non dá para discutir agora moito mas non ha outra especie neste planeta que traballe como vedes iso? Non Eu sei que hai algúns animais Sobre todo superiores Que conseguen facer algo parecido Mas non é traballo Porque traballo é a capacidade Que só ten o ser humano De transformar A natureza Criando unha segunda natureza Que é a sociedade A partir dunha planificación previa Aplicación avaliación... E melhoría, melhoría, entre aspas, no sentido de avanzo. Iso é o que se chama desenvolvimento das forzas produtivas. Non hai animais que desenvolvan forzas produtivas, nen relazóns sociais, nen níveis de conhecimento superior da propia natureza, da cal se afastan, porque a historia da nosa especie é a historia do afastamento das barreiras naturais cada vez afastámonos máis das barreiras naturais no sentido de que conseguimos olha isto é imposible, nunca acabamos desvinculándonos da natureza mas cada vez conseguimos ese un desafío que temos como especie digamos autonomizarnos ou pórnos por cima da natureza nese sentido eh, criar a sociedade, criar eh, eh, meios de produción criar máquinas os animais non fan iso é verdade que hai macacos que conseguen facer determinadas ferramentas mas non é ferramentas é? ferramentas que fan ferramentas e que non só a, a sabemos usar é que legamos a aprendizaxe e o desenvolvimento delas ás próximas xerazóns iso non existe no... entón, a, o valor surxe dese traballo o traballo humano en condicións capitalistas e iso só o, o fai a nosa especie entón a muller bon, o traballo xa existe desde que existimos como especie de facto eu como lingüista tamén sabedes que existe e a linguaxe de onde ven? cando comezamos a falar? cando comezamos a traballar? a historia da linguaxe é a historia do traballo non se pode traballar sen falar, sen falar non, sen linguaxe porque há persoas que non conseguen falar mas teñen linguaxe e traballan entón surxen xuntos son, digamos que son complexos sociais non sabemos en que momento preciso non sei se algún día vamos a verlo en que un alguén se puxo a falar mas foi ao mesmo tempo bon, esta é a explicación eh, marxista, materialista foi ao mesmo tempo en que nos puxemos a traballar Que en traballa ten ritos eh, religiosos ten, por iso, porque soubemos que os neandertais, por exemplo, era ser social porque tiñan, descubrimos pois non sei se se descubrieron determinadas ferramentas ou instrumentos musicais flautas, eh, ritos eh, religiosos como? enterramentos, por eh, portanto, eh, vida simbólica, todo iso é a especie humana. Entón, a, a linguaxe surxe co traballo. O traballo é fundante do ser social. Somos seres sociais porque traballamos. Mas o que falaba antes era do traballo no capitalismo. E aí, houve unha evolución eh, en que, primeiro, violentamente fomos afastados da propriedade da terra, Estou un no caso inglés, vedes, non, que é o, o caso mellor coñecido, eh, as leis que se fixeron para que a xente non pudese andar vagando por aí tivese que traballar obrigatoriamente, se non podían ser executados, cando foron, eh, cando foron retirados, expulsos das súas terras, porque as terras eran facían falta para criar lá para a industria británica ese é a xénese do capitalismo é unha xénese agraria ás veces dize que ah, son as industrias eh, urbanas non, é no en o, en o ámbito agrario é na Inglaterra onde comeza ese movimento bom, pois ese movimento parte dunha expulsión violenta dos traballadores rurais porque eran propietarios entón deixan de ser propietarios e son obrigados a se converter no que dixemos no inicio traballadores libres por iso dixen que era contraditorio son libres de traballar Mas sabendo que ou traballan ou morren de fame. Entón, holla de que liberdade. Mas é a nosa liberdade. Non é ninguén que nos obriga a traballar. Por que traballamos? Por que queremos? E porque que asinamos o contrato que nos ponen diante? Porque queremos? Ninguén nos obriga. Hai algunha lei que obrigue? Non. Xa houbo leis que obrigaron. Eh? Esa xente que non se quería integrar no mercado inglés, por exemplo, tamén aquí. Eh, eran xulgadas e mesmo executadas, porque non, non se adaptaban, non eran feitos para o traballo asalariado. Mas agora, culturalmente, está moito extendido. Todo mundo sabe que ten que traballar asalariadamente, non é? E somos libres de facelo, mas non hai alternativa. Entón, a muller, digamos que funcionou, creo eu, é a miña interpretación, que funcionou como eh, un complemento para conseguir embaratecer o salario Eh, garantir que había reproduzón da forza de traballo porque sen reprodución da forza de traballo a forza de traballo o que garante como o único traballo que cria valor é humano, a forza de traballo vexan, eh, no na gravaturas non había forza de traballo había traballo Por, cala a diferenza entre traballo e forza de traballo Tra, forza de traballo é o linguaxe cor, corriqueira é capacidade de traballar e non é igual o traballo que a capacidade de traballar o que O que se compraba na escravatura era o traballo, concretamente o traballador completo. Mas no capitalismo non se compra o traballador, o que se compra é a capacidade de traballar. E tú que vendes ao empresario ou á empresaria? A túa capacidade de traballar unhas horas. Non é, non te vendes tú completo. Iso é escravatura, que agora parece que está recuperando en algún caso por aí fora Mas entón a muller era un complemento, foi, aínda é un complemento que permite que se baixen os salarios. A xoeu, eh? além de, do facto cultural, porque a, a opresión da muller, que sería outro tema tamén, que daría outro debate, eu creo que non é un produto propiamente capitalista. no capitalismo ten outra dimensión, mas eu creo que a orixe da exploración da muller está na orixe da división das sociedades en clases. Cando non había clases sociais, Eu polo que lín estudos de mulleres que estudaron como vivían determinadas comunidades sociais pre-clases sociais pre-división social do traballo aí había, non digo que non había xénero que é outro debate que hai agora e tal. polo que lín había xénero o que non había era hierarquía de xéneros ou seja, había mulleres había homes, mas os homes non mandaban Entón, bom, este é outro debate Cando comezan a mandar os homes e cando surxe a propriedade privada E as mulleres pasan a ser propriedade privada dos homes, Nas condizóns que cada, cada modo de producción teña E o capitalista ten unha en particular Entón, en primeiro lugar, o que di PIN Creo que se arrasta do modo de produción anterior Porque a muller xa facía iso antes E no capitalismo dixeron, bon, chamase subsunzón formal Isto acontece en moitos casos, que o, o capitalismo subsume formas de reproduzón social anteriores. váleme como está isto, valeme. A muller que continue na casa, tamén a levou a traballar, eh? é verdade, mas eh, no final das contas valeme que a muller fica na casa porque me axuda a que o traball, o traballador poda ter un salario máis baixo, porque xa facilita todo o traballo da muller. Posteriormente, eh, creo que se chegou a conclusión de que era melhor... Que traer tamén a muller para, como forza de traballo, mas culturalmente aínda arrastamos, é evidente que a muller continúa a facer esos traballos que día a fin, e non só aquí, eh. Eu estive en Cuba, onde están a tentar desenvolver o socialismo, e a muller continúa por lo que dixemos antes, a cultura vai máis, máis lenta sempre. eu en Cuba vin racismo Como que non hai racismo en Cuba? O que pasa é que non é o goberno eh, que o estimula, son as persoas Eu vin insultar o negro, chamar de macaco, vin no tema das mulleres, vin machismo, claro que sí, porque a evolución cultural é sempre, históricamente, sempre foi máis lenta. Arrastranse eh, moito máis eh, moito conteúdo cultural, de, inclusive de modos de produción anteriores. E o tema da muller, pois, olha, olha o vello que é a opresión da muller. Eh, o capitalismo creo que comezou aproveitando ese rol, eh, aínda que agora, formalmente, creo que podemos dizer que, máis ou menos, as mulleres e os homens estamos igualados, tamén estamos igualados os traballadores e os patronos, mas é unha igualdade real. Bon, o patrón é libre de, de asinar o contrato conmigo eu son libre de asinar o contrato con el mas se el non asina non se enfrenta a fame e o traballador se non asina enfrentase a fame entón a liberdade é outro debate que tamén está aquí no libriño o que é a liberdade? mas non vou entrar é <risa> si nada, nada Non me parece ben pero é unha cousa que dis que o traballo para o marxismo ou a linguaxe para o marxismo parece que o traballo as sociedades cazadoras recolectoras ten a linguaxe temos exemplos que a día de hoxe indexiste, no Brasil hai sociedades cazadoras recolectoras ten te linguaxe. Que traballo? Ah, escobera preguntar eu <risa> se si había traballo as sociedades cazadoras recolectoras. Sí, claro, claro. Vale. Pues pois que Que ben, e outra cousa, é eh, outra cousa que ten que ver co que o principio da crítica das armas, creo que era a segunda parte, parte. No, a crítica das criticada armas, armas. Sí. Eh, en concreto por unha cousa durante a vida de marx, non sei sé si se a parte da Comuna de París viviu algunha revolución proto-socialista ou que chamase como queiras si eso mudou 48? claro, no ano 48 pero do, do século XIX no ano no pasado eh, a Comuna de París que inicialmente triunfou logo se foi a merda eh, outras cousas que tuve que enfrontar a todo Eh, si eso mudou en algo a, a crítica das armas de, de Marx ah, a Comuna de París, sí, París. hai un aspecto importante da Comuna de París que aparte tamén se ve agora bom, é falar por falar non, mas eu agora a verdade se sentiu muita pena do que aconteceu na Venezuela e vos seguro que tamén e, e iso dá para lembrar a Comuna de París porque, porque Marx unha das críticas que Marx e depois outros marxistas fixeron a Comuna de París é que non destruíu o aparello do Estado A Comuna de París mantivo o aparello de Estado. fixo grandes avanzos, mas non destruíu o aparello de Estado. Se callar non podía, eh, porque é moi fácil dicelo. Agora tamén hai moito marxista, entre aspas, dicendo, ah, olha o, o Irán mira como soubo derrotar os, os imperialistas. Por que non o fixeron os venezolanos? Porque son uns traidores. Non sei... Non, a ver, cada caso é un caso. Eh, eu non sei se a Comuna de París podía facer o que debía facer. Ás veces... Non podemos facer o que debemos facer. Eu creo que a Venezuela o tiña moi complicado. Está ao lado dos Estados Unidos, non ten mísseis balísticos, nem bomba atómica, nen... porque coa Corea do Norte non se van meter. Entón, a Venezuela tiña poucas posibilidades, mas a crítica, o, que, o, o, o ensinamento que podemos facer é que hai que facer o que hai que facer. Cando temos posibilidade de facelo. Cando temos o poder como clase, temos que facer o que temos que facer. Eu sei que existe a crenza liberal, por certo, de dizer, na esquerda europea, de dizer, non, non, sobre todo temos que ser mega democráticos. Ou somos os máis democráticos do mundo e non temos ningún defeito e tratamos ou iso ou perder. Perder tamén se avalia moi ben. Nos avaliamos moi ben a quem perde. Quem perde sempre o respeitamos e son, é o noso modelo. É o típico exemplo que se pon do Che Fidel, non? O che ven porque o mataron, eh, Fidel Mal porque foi un burócrata, non cedeu poder até que morreu, eu non sei, non, non tedes ese tipo de comentarios. Entón, eh, eu creo que o ensinamento é ese, que hai cousas que hai que facer e o que hai que facer, como diu Marx aí é aplicar a violencia, eh? Desculpade, eu son pacifista e tal, pacífico, mas vai o que pasa é que non pode ser violencia sen xeito. Ás veces aplicamos a violencia sen xeito Mas que vai haber que aplicar a violencia olha vos conhecedes algunha revolución Que non aplicase a violencia E non falo das proletarias, eh? falo das burguesas E se queremos ir para trás tamén A francesa era burguesa Non aplicou a violencia Eu outro día comentaba con unha aí no Twitter Que non se salvou nin o gato de Robespierre Claro, innovaron porque puxeron a... a guillotina Que é un avanzo, non? Morres rápido E pior que te enforquen Eh, nesse sentido, digamos que foron execucións humanitarias. Mas eu creo que hai que aplicala, eh? a violencia hai que aplicala. Claro, non e non indiscriminadamente, non contra todo o mundo, non por calquer parvada mas vai, vai sobre todo inicialmente ten que abela, eh. non, hai, non houve ningún grande avanzo civilizacional que non pasase pola aplicación da violencia. Non estou aquí exaltando a violencia. Estou dicendo que a, que ninguén cede o poder de maneira voluntaria. Claro, e, e estamoso vendo, eh, agora os pobres iranianos e iranianas, estou seguro que non queren ir á guerra, mas ou entregan o país eh, de maneira pacifista, non sei, porque claro, aquí o que faz, o que estou vendo nos medios de comunicación é que igualan, no mellor dos casos que igualan todo. Porque como todos, como na guerra todos son iguais, en, nen todas as guerras son iguais, nen todos nas guerras son iguais, nen todas as violencias son iguais. A nosa aspirazón, a cabo, é facer o que tamén dixo Marx, que é superar a prehistoria humana. A prehistoria humana para amarse o comunismo Esa é a prehistoria humana Agora estamos na prehistoria A historia, desculpa o inicio da historia humana Agora estamos na prehistoria Entón na prehistoria, xa vedes todo o que estamos asistindo É terrible. Eu non sei se serve con dizer nada non, todo, todo é contra a violencia Cada un individualmente pode mudar o planeta tal. Eu sei que existen estes principios non De Liberais, kantianos Eu creo que non Que, bueno, non é o que eu crea, que a historia o demostra. Entón, non, vai ser máis complicado do que iso. Mas sí, os cazadores-recolectores traballaban. Porque o traballo é transformar a natureza para cubrir as túas necesidades e criar outras novas. Que é o que fai o ser humano? E os animais non. Os animais non crían necesidades novas. E non se. Sí. Cando traballamos, cubrimos necesidades e criamos outras novas, sempre. Non vos parece? Eh? E así moves a especie, moves o sistema, eso só. Facemos. non estou dicendo que somos superiores a ninguén, eh? non é unha questão volto á moralidade do inicio, non estou a moralizar. Ah, sí. Eh, bueno, un par de cosas, non era o tema sobre o que quería preguntar, pero eh, un pouco para comentar o que dixo tamén Pin hai unha autora que creo que é clave para entender o, o tema da muller dentro de un punto de vista marxista, que é Silvia Federici, e ela explica, en, por exemplo, en Calibán e a Bruxa, explica que o papel da muller nos inicios do, do, do capitalismo non é simplemente, eh, bueno, sei que palabra utilizaxe, pero como se dixéramos secundario ou sino que precisamente as que primeiro se persegue son as que depois van ser chamadas bruxas e van ser queimadas e so eran mulleres que eh, mantiñan, mulleres maiores normalmente que ao seu medio de, de vida era utilizar os terreos que eran comunais eses terreos que xes molestaban tanto para eses latifundios que necesitaban para... Presidentamente para, para, para ter as oellalas e todo isto que foi a base. Non? Do... E, entonces ela explica explicademais que o papel da muller na idade media porque relacionamos bruxa con idade media, pero isto é mentira. A bruxa foi perseguida posteriormente. As mulleres na idade media, por exemplo, a muller eh, que tiña unha explotación ou que tiña non? porque podían ser propietarias dun, dun obradoiro ou. Elas podían formar parte do sistema gremial perfectamente, e, e de feito foron na casa medieval por exemplo, unha casa de producción agrícola que eran grandes e tiñan xornaleiros e, bueno, a muller o seu lugar era, estaba no centro da casa Ela era que controlaba a casa Entonces realmente o que pasou foi un cambio absoluto, absoluto no rol da muller eh, que pasou a ser desposuída deixou de poder ter propiedades de transmitir dicir, de poder transmitir eh, propiedades xito producese, despois temos unha idea xe un pouco eh, bueno, polo menos o que tiña a Candolín a Silvia Cederichi porque tiña unha idea de que na edade media a muller vivía peor que agora e resulta que non, dicir, bueno, que agora si sí, pero non a mellor que no século XVIII era simplemente por apuntar pero sobre, sobre que ao principio de todos dixetxes que ibas falar algo de educación ah, e a mín, sí. sí, creo que sí algo, algo comentaxe e a mín interesa moito porque, bueno, eu son mestra tamén e hai algo que me preocupa moito e que creo que tem que ver bastante con, con, con a productividade que se nos exixe a, a todo o mundo no? e é, é esta hiper Eh, como etiquetaxe, podemos decilo, dos nenos e das nenas, agora mesmo o que sei, non sei decir que, por, que porcentaxe de nenos e nenas teñen unha etiqueta de algún tipo de trastorno ou eh, algo, non? que os marca, digamos, non? E fago esta reflexión, porque hai un autor que me gusta moito, que se chama Tomas Saz eh, que eh, El, el, el, el, el, el, el bueno, era psiquiatra e ven a dicir que ha, a enfermidade é unha creación do, do, do, bueno, do sistema productivo ¿no? porque, quen é o enfermo mental? alguén que non é útil para o, para o sistema e eh, no marco do capitalismo chega a dicir o seguinte o enfermo é alguén a que o sistema necesita reconducir E se non o reconduce, digamos, polas boas, reconduce o convertindo eh, nunha persoa que pasa a ser eh, a precisar, digamos, eh, unha intervención dunha xente productivo, como pode ser, pois, pues, eso, eh, o, o todo aparello pues, psiquiátrico, non? Os, os centros del e a mí realmente parece moi preocupante que si, non sei sé si se isto estamos facendo ou non pero pago moitas veces esa reflexión de si estamos iniciando esa marcaxe dos individuos que son eh, que están dentro do sistema e dos que non, dos que son molestos e que van a ser reconducidos hacia determinados tipos bueno, eso, áreas de producción ou de actividades productivas que estamos facendo dunha forma sistemática porque aparte ata nos obrigan, porque a atención á diversidade consiste basicamente en iso, en etiquetar cativos. Entonces quería preguntache sobre estes temas si tens algún tipo de Si, sí, eu teño, teño unha opinión, o que pasa é que tamén non quero quería ocupar demasiado tempo. Eh, eu creo que as doenças, eu creo que as doenças existen. E, e creo que estamos nun, nun nun altura do capitalismo que, como dixen antes, xa ocupou o planeta inteiro, xa non sabe de onde tirar mm, proveito, e ve en risco o seu propio futuro como sistema, e ao mesmo tempo conseguiu desativar a clase que poderia mm, tumbalo Eu creo que iso de etiquetar e de criar eh, novas mm, identidades ten relación con iso, que non, é unha forma de desativarnos, criar identidades diferentes. Ese é un tema. Ento, é por iso que aparecen microluitas en calquer cousa. Con calquer cousa aparece unha microluita luita. Atenzón, non estou dicendo que non haxa toda a diversidade do mundo eh, de luitas, que sempre houbo. Eh, refirme ao que vulgarmente se chama movimentos sociais. E, sempre houbo, mas sempre, sempre non, digamos que tradicionalmente estiveron ligados a un proxecto emancipador de clase, porque ese é o proxecto que pode dar a volta á situación. E creo que o neoliberalismo, na etapa en que o capitalismo se encontra agora, está todo esbandallado e conseguiu eh, converter esas microidentidades sociais en ámbitos de luita independentes e desligados da do obxectivo común. Non, non digo do principal, eh? que moitas díam que ah, o tema operario é o principal. Non é que se o principal, é que temos que ter unidade de clase para camiñar nunha dirección. E hoxe, cada vez máis, o que hai é dispersón de forzas. É microidentidades, é o que se chama identitarismo, non? que fai con que cada un faga a luita polo seu polo seu camiño e mesmo chega a ver como inimigos, compañeiros e compañeras que están noutras microluitas diferentes. Iso por un lado. E polo outro, eh, o, da, o tema da, da, das doenças e da marginalización de persoas doentes e tal, evidentemente existe, mas eu creo que a nosa da de que non hai doenzas, claro que hai, e non, se, e non nego que o capitalismo axuda a que acabemos pirados da cabeza. Eh? Evidentemente, o, o nivel de estrés, o nivel de ansiedade que se provoca polo pola propia concorrencia coa vicinhanza en vez de colaboración, todo iso ven no ADN do capitalismo e provoca que a xente, en muitos casos, acabe mal da cabeza. Iso é así, mas o problema existe. Eu, en realidade, queixo-me máis nese aspecto estrela de que non se atendan esas necesidades, ou seja, que se, que fique todo en formularios. É... Eh, é que non haxa pessoal que axude ás persoas que o necesitan, porque esas persoas existen e son reais. En algúns casos, pois por desarticulación eh, das propias familias, non? que están que os propios nenos en elas estánse criando en condicións de violencia ou en condicións mm, terribéis que acaban facendo deles pois o tolos, ou delincuentes ou calquera cousa, porque a sociedade os está producindo desa forma, entón iso no, non se evita e non se poñen medios en outros casos porque a violencia a a biolóxica tamén existe, eh? eu creo que as as doenças mentais son reais. Eu sei que un, non sei se é o autor que tu citache estrela ou entendín mal ou tal, mas a eh, unha tendencia que vendo pós-estruturalismo, eh centralizado na figura de Foucault é quem máis reivindica iso que di que as doenzas mentais son un invento para confinar a xente, para marxinalizar e que a propia sociedade que cría pois que se llevo a esquizofrenía e, por exemplo, tiven un primo direito que pasou por esa doenza é unha doenza, re unha doenza real e o que pido non é que non haxe esquizofrénicos, pido que teñan o atendimento que necesitan e vexo aí o problema non en que se críe a doenza da esquizofrenía, a esquizofrenía... digo porque hai unha corrente antipsiquiatría que di que non existen os... a esquizofrenía non existe si sí, existe. a ciencia di que sí entón o que hai é que atender iso repito, son dous temas eh? unha, que non se está atendendo e vai todo para a privada ou se abandona ou se converten en delincuentes por exemplo, a xente que vedes pola despolarrua para mí é terrible ferrol cada vez está pior nese sentido eu vou correr moitos días a noite, noite alí en Sanxón hai un lavadoiro, non sei se alguén pasou por ali Alí vive unha persoa, hai un adulto que vive ali probablemente teña algún problema mental porque problemas económicos é evidente que ten mas probablemente tamén mentais Eu vou correr por ali, claro, non vou recoller e levar para miña casa. non Eu Paso por ali e a, o tema volto á moralidade. O tema moral a mín está me batendo na cabeza. Joder, non facemos nada. E ferrol ten cada vez máis xente na rúa. Non a vedes. E, problemas materiais, claro, incluída a, a doenza mental. Entón, a mín o que me preocupa é que iso fica sen atender. Ou atendes ese tes diñeiro, senón non. non E por último, en relación á educación é que creo que tamén un principio que Marx eh, estudou e estableceu ben e que parte do propio materialismo, é que a educación non transforma a sociedade. A, a educazón, bon, estou falando en, ter, en termos moi absolutos, claro, algo sí, mas eh, sobre todo a sociedade transforma a educación A educación é transformada pola sociedade, no caso que tú dixete. Non é que vai, vamos resolver os problemas sociais educando ben a xente. Non, é que cada sociedade ten a educación para se autorreproducir nos termos que a súa clase dominante impón que teñen que ser e se se trata de facer unha educación de formularios en fin, e que non resolve nada é porque é o que interesa neste momento, nós temos que aspirar a unha educación diferente mas non creo, digo porque se moito este comentario de, ah, o que fai falta é investir en educación, porque así se transforma a sociedade non, temos que transformar a sociedade e que a sociedade monte outra educación vai ser ao mesmo tempo, a par e paso. Non é que, cando gañemos, teremos unha boa educación non. Vamos loitar e ao mesmo tempo mudar a educación mas non esperemos. Eu digo como profesor, eu pff, non vou transformar nada. Eh? Eu vou reproducir, que é o que facemos ali, reproducimos. Da mellor maneira que podemos, ou da pior, hai de todo, mas eu sei que no meu posto de profesor non vou transformar a sociedade máis ben vai-me transformar a sociedade, vai-me impor. Eu, por exemplo, facía a, as miñas atas e documentos para a xunta en galego reintegrado e xa non os fago. A realidade transformoume porque me veu un inspector e díxome olha, sabes o que día lei? Consultei co sindicato e o sindicato xa me ten razón. Pois hai que achantar. Entón, é un exemplo banal, mas é evidente. Esa é a miña visión simplificada. Sen, repito, sen negar que a educación ten importancia, que da igual como demos as nosas aulas, eh? non digo iso. Mas tamén teño claro que o motor de transformación social non é a educación É o motor de reprodución social, sobre todo. Ou principalmente. Eu vexo así. É máis, é, por lo menos se terás máis, máis liberdade, pero ao final é moi difícil que É moi difícil que non nos convirtamos eh, en reproductores, reproductoras, precisamente porque estamos eh, moi fixados por, por un contexto normativo. É decir que a vez que temos que aplicar unhas normas de convivencia que son a cousa máis rancia, que te podes botar a cara, pois... Pues, a mí que me dá vergoña cada vez que o faco sí. e non me queda outro remedio porque me... Bueno, porque me porque o tengo que fazer ah, pero dá vergoña se foi este ano ou pasado que a Xunta tentou lanzar unha campaña contra a politización sí. nos centros non... sí, sí, sí. Non é? nada de bandeiras da Palestina ou nada de... sí. cada, vez, cada vez máis no. cada vez máis No, porque ao mesmo tempo tamén vos digo: é importante estarnos en cada sitio que estexamos, temos que ter un militante, unha militante. Eu non estou dicendo que non, non importa o que se faga non, non digo iso. Digo que a educación non é o motor de transformación ne nunca foi. <risas> eh, se realmente era máis rendible que a muller traballase ou se ficase no fogar, traballase no fogar como reproductora e coidadora. Entón por agora mudou ese sistema? Entendo que é outro perfeccionamento do mercado para seguir extraindo máis máis valía, quizais antes cun salario chegaba para toda a familia e agora fainos ter que soportala con dous, bueno, dous ou tres, ou xa non vou entrar en esa historia, mais eh, Porque eh, é porque o capital pode que este xa en crise É un bocinar, quizáis, non sei <risa> Ou realmente agora xa non necesita o noso traballo reproductivo Vai non sustituir por máquinas, é por iso é que Non entendo por que acontece bon. se, se é que é así, porque se é un perfeccionamento, por que non aconteceu antes? Olha, hai un fator que non estás citando É que vos quixestes traballar fora, non? A luita da muller foi para poder traballar fora Bon, tamén. Entón, non. voltamos ao traballo libre, quixemos, non. non. Tivemos que, non, entendo. Tivemos claro. Mas, durante... Eh, aquí na Galiza, por exemplo, pois eu lembro-me cando eh, o meu avó non vía ben que a, a miña avó ia a traballar as escondidas. Porque o meu avó dicía como, non vallo eu para manter esta casa, tens que ir traballar tú fora. Eh, non valía, non, non Mas, daba a coberta. Cultural... Facía falta que a miña avó claro. traballase e o meu avó non quería. Non, creo que todos temos... Exemplos deste tipo Mas as, as mulleres e, e pareceme ben Quixeste ser cidadás de pleno direito Ainda que ser cidadão ou cidadá de pleno direito Significa ser unha traballador, traballadora no capitalismo Que sempre levas de perder Mas quixeste ter ese rol Porque outro rol Supoño que era pior, non? Mas entón estás nos a dicer que superou neste caso, a loita da muller superou a esa ideoloxía dominante do capital e se si fomos capaces de vencela, o no, no, de... que asumímola e por iso non lo permitiron facer. Claro, non non no, eu, creo que, eu creo que son que as cousas case sempre son multifactoriais. Mas a loita de clases, neste caso non sería de clases ou sí, si, mas imbricada coa loita contra unha opresión, teñen un papel os salarios as veces soben a tendencia leis, no capitalismo as leis Marx establece unha diferencia entre lei natural lei nas ciencias duras naturais que son eh, causa consecuencia, no capitalismo e na luita social as leis son tendenciais entón a tendencia é baixar o peso por exemplo do, do salario na economía nacional esa é a tendencia e o salario real Esa é a tendencia mas acontece sempre non ás veces a luita de clases que está aí consegue derrotar son pequenas batallas que, en que conseguimos avanzos os avanzos conséense a luita vale a pena aínda que se luita económica e a das mulleres tamén e conse, conseguides cousas Ah entón xa acabou o presón da muller e xa gañamos non mas eu creo a ver iso tendes que dicelo vos mas eu creo que está desmellor agora que... Que na revolución industrial que no inicio da revolución industrial é que na idade media eu creo que tamén X non sei porque seguindo esa lóxica cambiamos a opresión digamos eh, do home po pola, pola da fábrica agora nonón sí, entón, sí. Pois non sei se estamos millor má mas, no... <risas> mas é mellor é mellor a, a, a dependencia que temos hoxe todos e todas non son as mulleres tamén as mulleres impesal que aesal porque a persoal é a dos escragos é dependencia pessoal, sen horarios, sen salario, sen fins de semana, trabállate que morras. Un pouco exaxilado era a posición da muller, non? A muller dependía dun home, non, non era propietaria, non, eh, non pasaba heranza, non digo que non houvese caso, sei, eh, en algunhas culturas e tal, pero eu creo que a, a esta altura do campeonato ou das sociedades matriarcais non, non foi real non foi real. Entón é un facto moi estruturante da división social do traballo que a muller sexa unha propriedade do home. Entón, romper coa dependencia persoal, que era iso, estar na casa, atada como é, atada ao pé da cama, non sei que é que te convertas nunha traballadora con exploración impessoal como temos todos, eu creo que é un avanzo, creo eu, non sei. Bueno, Sí, é verdade. Eh, E de facto, se a historia da opresón da muller Comezou coa, coa historia da división social do traballo Creo que vai terminar co fin da división social do traballo co Mas, quero dicer eh, de maneira Porque o problema é que sodes parte da propriedade privada masculina Sempre fostes Entón hai que acabar coa propriedade privada As mulleres son a nosa propriedade privada. Esta leitura que fai o marxismo do tema da muller. Entón, hai que acabar coa propriedade privada. Como se acaba coa propriedade privada? Dos meios de produción e tal. non Digo, propriedade privada non significa que non pode ter un reloxo ou que non podo ter un telemóvil, xa se Non é iso, ás veces vulgarizan esas cousas. Non, a propriedade privada é que eu non podo viver do traballo de outra pessoa, do excedente, que se o pensamos é moi simples. Quén son eu para poder pasar a miña vida sen traballar, se quero, porque teño outras persoas que é o cuadro de pessoal da miña empresa, ou noutra época un grupo de, de negros que traballaban no algodón. Quén son eu para non ter que... Eh, va a ter pancada na miña vida porque outras persoas producen para min se pensamos isto así fríamente dicemos, non é ninguén bon, pois aí estamos eh? coas formas ideolóxicas que poden justificar non? E que os empresarios son emprendedores non, non había empresas non? todo o que queirades mas tratase de que hai pessoas que viven do, traba... do excedente do traballo de outras. e a muller é parte desa propriedade privada que, que permite que os homes vivamos mellor O eh, que é o marxismo do noso, do noso traballo que non, se, que non é pago? Facemos unha traballo e se que xerar algo, un valor ou un eh, beneficio? Eh, ou... Eu, eh, a miña... In... Se... Sí. Eh, Aonde vai iso? Iso vai ao, ao pagamento, ao, ao valor da forza de traballo. Cando tú faz iso, falo para alguén, non é? Geralmente para o teu marido ou para os teus fillos. Se é pros os teus fillos, estás formando forza de traballo. E se é para o teu marido, estás permitindo que se reproduza e non morra, que non chegue reventado e ninguén lle de comer e morra ali. Non, falo tú. A sociedade en xeral. En xeral, se podemos falar, se falamos de sociedade en xeral, mas os que é a sociedade en xeral? Nos e o dono de Inditex somos sociedade en xeral. Ah, referíaste, por ejemplo, referías-te a iso. Bellos, é, un, é un debate moito interesante ese. Eh? Porque sabedes que hai quen diga non. Entendo, entendo. Refereste aos vellos, non? Hai que, que cuidar dos vellos. Eh, ou persoas discapacitadas, non? Como facemos e tal? É un debate interesante. Debía, que non o faga a súa muller, que tamén o faga o homen. Eh, claro. Que, que isso, que, que dizer, que sí, claro. Que claro, claro. Claro. Claro. Mas, mas tamén sabes que hai sectores na esquerda que din que en realidade o problema é que o fagan só as mulleras, que temos que repartilo, o cal no, cal no cal temos que concordar, mas eu creo que hai hai que ir máis a lo ten que haber un, un servizos públicos que garantan porque é mellor. Claro, pode eu sei que todos Coa a miña idade vamos tendo vellos que acaban en residencias e tal e vemos que non están ben atendidos mas é que tamén as residencias se converteron en ámbitos de reproduzón do capital entón, cantos menos cueiros lle poñan o vello, mellor cantos menos eh, funcionarios ou funcionario, funcionarios, nensequer traballadores o traballador halla por ve, haxa por cada 20 vellos, mellor entón, acaban pagando Eh, a precariedade que se generaliza eh, mas iso non significa que entón hai que acabar con os servizos públicos e levar o vello para casa que non digo que non eh? non digo que non poda estar o vello na casa non digo iso mas eu na, na última campaña eleitoral escoitei a esquerda reivindicar isto os cuidados na casa eu non concordo Non sou en contra, eu eu teño os meus pais na casa e gosto de prefiro telos na casa porque sei como están as residencias, mas no, eu non reivindico iso. Eu que reivindico é que haxa condicións no, na asistencia pública que pagamos sen ningún problema. Vos pensade todo o diñeiro que se está farrapando en armamento, en en Real Madrid, en, en tanta tranga, en publicidade, imaginado unha sociedade ben organizada, socialista, eh, con propriedade pública, o que como pode... Bueno, isto estamos lo vendo en algúns países, por exemplo, no caso chinés estamos lo vendo. Non é comunismo, é un primeiro paso en dirección ao socialismo. bon pois ali vemos un servizos sociais que teñen que mellorar, eh, porque aínda se paga, pagase un pouco, mas pagase, ten problemas, mas... Eu creo que ese é o camiño. Temos que ter servicios sociais públicos reais. Como había, como había na Unión Soviética, eh, por exemplo. Na Unión Soviética isto funcionaba moito ben. Moito ben. Entón a xente estaba ben atendida. O, o ensino, por exemplo, o ensino musical na Unión Soviética, o desporto. De en Cuba, a pesar de ser un país pobre, todo o que consegue facer Cuba con catro cadelas, que é o único que lle deixan. É todo o que consegue facer. Dicemos: ah, é un fracaso o socialismo. Como un fracaso? deixa o Estado Español ou deixa calquero Estado Europeo nas condizóns de Cuba seis meses. Hai unha guerra civil nas condizóns que está Cuba. E Cuba cantas décadas, de... grazas ao socialismo. Entón, eu vexo así. Eu creo que hai que fomentar os servizos públicos para todo. É a miña visón do... do tema. A ver, entendo que ao principio dixache, é este... que todo o traballo asalariado, salvo unha estezón como a Casa Real, que... Era eh, estaba extraindo máis valía do traballador e agora, mentre estabas a dicir isto, pensei se si o teu traballo asalariado é para o propio Estado o Estado está a extraer máis valía de ti non, porque entendo que é para repartila mas, pode entenderse así o que acontece, aí entraríamos nun debate complexo que é o do tipo de máis valor eh, absoluto, relativo é o tipo de traballo, traballo produtivo ou non produtivo o traballo productivo de valor ou non productivo de valor. Por exemplo, eu como profesor da pública non son productivo, non son traballador productivo de valor, mas un profesor da privada é un traballador productivo de valor. Entón, hai que entrar nese tipo de disquisicións. Os, os funcionarios públicos somos mantidos primeiro polo noso traballo, naturalmente, mas como o estado non funciona como empresa privada, quen sustenta ese ese aparello, na verdade, os traballadores da privada. A máis valía dos traballadores da privada, ollade o que dá de si, porque dá para meter os empresarios, que os empresarios paguen a súa parte de, de imposto que é pequena, en comparación ao que gañan, e que os traballadores as traballadoras pagan un imposto. Esa, toda esa fiscalidade, que? De onde sai ese diñeiro Do traballo. Do traballo da privada e da pública na medida en que pagamos impostos, mas non é produtivo o meu traballo. O da privada é produtivo. O meu, como traballador, produ... isto é produtivo e produtivo, volto a dizer, non é moralizante. Non, sen... non significa o produtivo é o bon o improdutivo é o dos profes que non baten pancada, non é iso. Os profesores traballamos, mas non produtivamente. Non producimos valor como categoría fundante do capitalismo. Entón, eh, a nos paga noso estado, mas o estado é onde saca o diñeiro dos impostos que pagan sobre todo a clase traballadora e os, os empresarios unha parce, parcela menor iso o que sustenta o noso traballo e evita que os traballadores da pública estaxamos eh, nas condicións dos da privada estamos en mellores, xeralmente en mellores condizóns porque non nos enfrentamos a, a mesma concorrencia que existe na privada ainda así, o Estado, é maus de quen está o que tenta é sempre reducir, primeiro, o número de funcionarios públicos que en algúns países xa están a ser directamente liquidados eh, e a, para que os servizos públicos de que estaba falando aí un pouco non existan. E todo, se, todo sirva para alargar o, a produción de valor e que iso de máis anos debido ao capitalismo. Como privatizar praias. Aqui, para nós priorizar unha praia é un disparate. Voltamos ao da auga de antes. Mas na Italia, en Italia hai praias privadas, non é? E nas praias privadas, garante que están limpas, e nas públicas está todo suxo. Aquí non, non estamos nese nivel aínda, mas quero dicer, ainda hai pequenas parcelas entre o, en que o capital pode entrar e saquear. E vai facelo, eh? cada vez está facendo máis. A nosa luta polos servizos públicos, digo porque tamén hai sectores de esquerda agora, que din que non, que o do Estado os sectores públicos é parte da burguesía e o que temos é que facer autoorganización por fora do Estado eu concordo con que ten que haber autoorganización. mas creo que, temos que o que temos é que disputar o Estado temos que tomar o Estado para nós e depois já veremos o que facemos con ele mas non podemos ficar por fora Temos que dar esa batalla no ensino, na saúde, no cuidado a persoas discapacitadas, non podemos renunciar a nada, que a, a, históricamente a esquerda nunca ofixo, sempre deu esa batalla. Agora hai algúns sectores que din que non hai que participar en mobilizacións polos servizos públicos, porque os servizos públicos son igual que privados é discordo ou que se poñen a odiar os funcionarios. Non? Eu sei que hai funcionarios que merecen ser odiados mas, mas estamos outra vez na moral Fora da moral necesitamos funcionarios o xalá o xalá non loitemos por casa máis. máis funcionarios públicos. En todos os ámbitos non digo que teña que desaparecer da noite para o día porque sería utópico ao lado privado mas vamos darlle máis peso público cada vez máis e que funcione ben, claro, o que non pode ser é que admitamos que os funcionarios non arrasquen. Non, hai que reclamar, hai que reclamar, e polos andar, iso sen dúbida. Mas eh, non cañamos no discurso da Ayuso e compañía, eh? que ás veces se toca o discurso da Ayuso coa, con determinada extrema esquerda, extrema aspas, ou ultra esquerda, ou tal que, que tamén rechaza os servizos públicos. Non é o meu caso, eu a ir, mantéñome na esquerda tradicional revolucionario cal, a que rexeita os servizos públicos Ba eu non vou dar nomes mas... agora hai organizazóns non é Dani, tú daste conta do que estou falando hai organizazóns, hai organizazóns novas de rapaces con moita xente e tal, que dá gosto eu gosto de ver que, xente, que há moita xente que se organiza na esquerda e non na extrema direita que cada vez hai máis extrema direita entón eu caladinho, non digo nada mas olha discursos ante servizos públicos e iso eu ia dizer que iso é anarquismo pero que o anarquismo foi máis serio ás veces eh? as veces foi máis serio e cando houve que converterse en ministro anarquista converteuse entón é pior ainda eh? estamos nunha situación que creo que ten a ver co que dixen antes non? coa pulverización liberal do sistema que todo mundo se fragmenta e o rollo obreirista puro é máis unha forma máis de identitarismo hai identitarismos de todo tipo O nacionalista tamén, mas non é o nos, é o dos españóis. Porque nos poderíamos ser tamén uns identitarios, mas é que nós, antes de haber posmodernidade, xa había nacionalismo galego. Eh, a identidade galega como reivindicazón sempre estivo imbricada na luita de clases. Entón, nos non somos identitaristas. A nova extrema direita española, a bascal e a compañía, son identitaristas. Son identitaristas que defenden unha identidade concreta, que non existe, Que o rollo este de covadonga e, e todo ese e, e, e queren facer pasar O tema grecolatino que dixen ao principio Queren facer pasar iso Como universalismo A súa identidade particular é o universal O universal para o estado español non? Entón dignos a nós: Ah, vos queredes dividir, sodes nacionalistas nós non queremos dividir nada O nacionalismo galego sempre foi Podería ser, porque hai nacionalismos dese tipo Por exemplo, o deles, o dos españóis Se o queremos chamar así, nacionalismo, en unha forma... Internacionalismo. Cal. O noso. Claro, pero é un nacionalismo, e que, aí voltamos á dialéctica. o nacionalismo é internacionalista. Non hai internacionalismo... O internacionalismo puro, que remete directamente para un universal, eh, non é, iso non é internacionalismo. E o que acaba é reproducindo, por exemplo, no ámbito do Estado español, o españolismo quen son os que no está o español din que da igual as nazóns, ou que todos somos españóis, e iso que importa. Ese é o identitarismo. É un españolismo estreito, sen base histórica, non deron feito unha nazón con xeito cando podían facela no século XIX, só conseguiron impola con sucesivas guerras civís. Eses son os pais de Abascal. E como non conseguiron facer iso, agora son eles os que se tornaron identitaristas e... E chamánolo a nós, no, no, identitarista é tú, eu non teño ningún problema. Ao contrario, quen se manifesta máis pola Palestina, no é todo español? Eh, eles re, defenden o colonialismo racista e xenocida. Nos defendemos as luitas dos povos. Non somos internacionalistas, porque eh, o Vietnam eran nacionalistas eran internacionalistas. Cuba foi nacionalista cando se independizou de España foi nacionalista cando expulsou os norteamericanos. Eh, eh, que hai máis internacionalista que Cuba, non hai nada máis. Entón esa oposición radical nacionalismo internacionalismo é unha falacia. Non existen eh, por libre. A nosa que sabemos nacionalismo, o hitleriano, o franquista e o da Bascal, pode ser, pode haber varios. O Lenin falaba de diferentes tipos, de o gran ruso a min vale, non porque eu non brigo por palabras. Entón, ese é o nacionalismo identitaristo da extrema direita Non son o estado español, eh? O de o de Trump tamén. Sí. Non é, porque que di o destino manifesto, expulsar os negros do país, os indíxenas, os indíxenas non os indios do sul da América do Sul, eh... os, estados os, os estados europeos, é que se se basea baseanse históricamente no colonialismo. Entón é Isto é es Samir Amin. Se queredes ler sobre ese tema, Samir Amin ten unha obra que estou recomendando últimamente, eu lina moitas veces e cada vez sa leo máis. Chamase Eurocentrismo. Samir Amin. Un, egipcio, un marxista exipcio que morreu hai poucos anos. Estivo na Galiza varias veces, na, nas xornadas de filosofía de Pontevedra. Ele bon, pois explica como a operación occidental de converter, primero, de facernos pasar o, a cultura grecolatina como a orixe das especies case, Cando, cando todo iso viña da Mesopotamia, viña do, do Exito, viña da, da Persia, todo iso viña dai. E todo o que depois os gregos e os, o Imperio Romano trouxo para aquí, entón eles inventan un pasado mítico e unha forma de nacionalismo e de colonialismo, que queren imparo, impor ao resto. o fascismo. Un fascismo, acaba por ser fascismo, porque que é o xionismo? se non o fascismo do século XXI directamente, mas eu creo que eles xa recoñecen, non? Porque cuidado, non é netañazo. É Ben Gurion, Ben Gurion, apresentábase como socialista. Eu non sei se viñan, de... algúns viñan da Unión Soviética. Eran, eran fascistas, xa eles, porque aínda que fosen, sabedes que se vendeu o sionismo de esquerda, non? Había un xionismo de esquerda e un sionismo de dereita. A maior parte da historia do estado de Israel tivo gobiernos de esquerda. Socialdemocratas, non comunistas, socialdemocratas, Da internacional socialista, a partir de Bengurión. A maioría a extrema a direita e a extrema direita eran irrelevantes. Agora son maioría. Mas o exterminio xa venda desde o minuto 1, antes do minuto 1, porque o, gober, o as forzas armadas israelitas antes de existir Israel eran grupos armados, terroristas que eh, exterminaban palestinales nas aldeas para poder ser ocupadas e, e atacaban tamén hotéis e mataban centenas de persoas, con bombas todo iso está registrado bon, pois deses grupos terroristas fascistas xa daquela criouse o exército israelita que con... nunca fixe outra cousa con gobernos de esquerda e de direita e son imperialistas imperialistas non, son colonialistas que queren ser imperialistas, porque é un pouco diferente imperialista non é quem quer, imperialista é quem pode son invasionistas, son colonialismo clásico. A teoría a teoría supremacista, e supremacismo, fascismo, nazismo, é todo. Claro, como curiosidade, ouha cousa que teñen en común, como curiosidade, eh, os nazis reivindicaban a recuperación da raza ariana eh, mítica que nunca existiu. Os, nazi, os nazis de Israel fan o mesmo, reivindican a raza hebraica que nunca existiu o pobo xudeu que nunca existía. Hay unha cousa, no, eh, Netanyahu non é Netanyahu. Non. O eh, apelido emilei costo, sí. un boraco. Claro. E a, a lingua, que hay, sabedes que pues, hai unha leitura... o apelido que sí, non se vale sí. Hai unha leitura na, no noso nacionalismo, no galego non, o galego aí estivo moi ben a altura. Os vascos e os catalanes ate, mandaron xente a aprender hebreu. Bon, o hebreu, como lingua oficial de Israel, é un invento tipo esperanto. Non é o da Biblia, non é o prehistórico, nada que ver. É unha adaptación do Idis, que es así é unha lingua xermánica falada no corazón de Europa, e cando criaron Israel, chegaban ali os xudeus falando o Idis e proibían-o. Proibido falar o Idis, hai que falar hebreu. E que era o hebreu? Pois coller as palabras da Biblia e adaptalas ao Idis. E entón acaba por ser un invento que mistura a tipoloxía xermánica do Idis, co vocabulario bíblico do hebraico, mas non ten nada que ver coa lingua hebraica que deixou de falarse eh, antes da nosa era. Mantivose como lingua xar ritual, mas como lingua morta. A historia do hebreu, eles apresentan todo como unha cousa eh, mítica e nobre. O, o povo hebraico o povo hebraico non era a religión hebraica. Eu lingüísticamente existía o hebreu antigo, existía un, existía un reino de xudá que tivo un papel pequeno, os fenicios eran na altura moito máis desenvolvidos, e iso foi moi ben tratados polos persas, curiosamente. Os persas axudaron os moito, por exemplo, a voltar da Babilónia. Eles sabedes que os asirios invadiron e destruíron o reino de xudea, de xudea eh, originario, expulsaron, mataron os... Eh, E, e depois os persas, cando expulsaron, foron deportados as dirigencias judaicas para Babilonia, e cando os persas eh, conquistaron a Babilonia, os, o xiro grande financioulle esa volta. Para... E por iso o judaísmo se convertou nunha relixión monoteísta. Porque os, a, o tempo que estiveron na Babilonia, tiveron contacto directo cos persas que mandaba ali que eran zoroastristas. E o, o zoroastrismo é a primeira, non é o xudaísmo. O zoroastrismo é a primeira religión monoteísta da historia. E o ben e o mal, e o seu inferno e todo isto que temos, ven do zoroastrismo dos persas e eh, eh mira como o pagaron. Co, fina, o primeiro xe foi Ciro, depois de Ciro veio o Darío que lles financiou o templo. A reconstrución do templo foi financiada polos persas. Olle agora como pagan estes cabrós. Porque é verdade, os persas trataron ben. Sabedes que o o, o Siro ficou, desco, foi descuberta acho que a principios de século polos británicos o cilindro de Ciros, que un considerase un antecedente dos dereitos humanos. Porque ali eh, o imperio persa, a Queménida, eh, afirma que... Bom, hai proclamas ou principios como é o respeito a diversidade religiosa, lingüística... Eles non arrasaban onde chegaban. Eran bastante civilizados para a época de que estamos a falar, que é o século VI a.C. Pois, Nese século, os hebreus puderon voltar para Xerusalén grazas aos persas. Olha agora como eles están pagando... Bom, creo que non estamos saindo do tema un pouco. É tan interesante. A ver, a ver. Pido desculpas. Xa o dixiaba. Bom, hai unha obra de Marx moi recomendável sobre o... a questão xudaica. Chamase así? Sobre a questão xudaica. Mas non vou entrar no tema. Mas é un libro que se lé moi fácil e é moito interesante. Do... do Marx Novo. Moito bom. Aí está... esclarece a diferenza entre a emancipación política e a emancipación humana porque aí ainda non falaba de comunismo falaba de emanci... emancipación política a, en, así falando entre nós eh, os direitos democráticos ele defendía os direitos democráticos entón para os xudeus defendía direitos democráticos porque daquela había un setor do socialismo que o que te... dicía que os xudeus o que tiñen que facer para integrarse na Alemaña era abandonar a religión e Marx dicía que non, que eles é Igual que os cristalos teñen a súa, os xudeus teñen a súa. O que é que eliminar a religión non significa libertar a alguén porque abandona a súa religión, porque a, a, a propia ideoloxía do Estado pode converterse en religión. Non hai só religións eh, de deuses, tamén hai religións laicas. Entón, hai que permitir que cada cual teña a súa religión. Entón, iso costuma porse, como un exemplo de como Marx apoiaba estas luitas francesas, Eh, que falábamos antes dos movimentos sociais O Marx apoiaba todo iso xo que iso chamaba, cando era novo, o emancipación política e aí entraba o tema antirracista o tema das nazóns, por exemplo, cando apoiou a Irlanda apoiou a Polónia eh, apoiou a India contra o colonialismo iso era parte da emancipación eh, política e a humana o comunismo Primeiro chamou-no emancipazón humana, que era superar eh, o Estado, superar as ah, opresóns, superar eh, a sociedade de clases. In, inicialmente non lle chamaba comunismo, chamaba emancipazón humana. Bon, pois isto que vos acabei de, de contar está recolhido nese texto que ten cento de poucas páxinas, así tipo como o meu. <risa> <risa> non, creo que ten un pouco máis. Eh, que se chama sobre a questão xudaica interesante, un debate que había entre socialistas na época, eh, que onde entrou o mar bom, acabamos